Száz, kilencvenkilenc, 98. Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfej Jancsi, Civi Rádió 9800 és interneten. Jó ma ma 2019. május 3-a péntek van. Ahogy annak idején anyukám mondta, ilyen vegyes elkeseredés vagyok, bár ő a vegyes elkeseredést azt az időjárásra mondta. A vegyes és idő, hát a mostani az nem olyan, mint ahogy a péntek reggel időjárás az egyáltalán nyomokban sem mutatja azt, amit vasárnapra ígérnek, de hát az időjárás az könnyen változik, így aztán, hogy ma milyen az nem mérvadó a vasárnapra nézve, ezt esetleg hétfőn beszélhetjük, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A vegyes elkeseredés arra vonatkozik inkább, vagy vonatkozott inkább, hogy teljesen ellentétes, hangulatú izékeringenek keringenek bennem az ügyben, hogy nagyjából egy hónap múlva, vagy egy hónapon belül befejezem a kejfejancsit, és hetekre, hónapokra távol maradok a mikrofontól, ami azért az én életemben szokatlan jelenségű, tekintett tekintettel arra, hogyha az ember önként és dalolva teszi. Ugyanakkor azonban egyre gyakrabban érzek olyan fajta terítettséget, amit korábban nem fogalma, nincs egyébként, hogyha nem dolgozom, akkor ez a terítettségérzés, ez hogy alakul, mi lesz belőle, átalakul-e mássá, vagy. Tehát nem tudom, ez majd június-július-augusztusban kiderül. Azt tudom, hogy exkluzív információkkal fog tudni szolgálni fél nyolc után, amikor Báská beszélgetek a legújabb Ferencvárosi történet kapcsán, egyáltalán ez legújabbnak tekinthető. Itt van nálam a jegyző válasz, amelyet először fognak hallani, majd vagy tapasztalni, vagy olvasni, nem de hallani itt a nagyérdemű indextől a pont n keresztül egészen a lakókig. Ugye erre a fél beszélgetésre úgy tud sor kerülni, vagy úgy kerülhet sor, hogy Navracsics Tibor igazoltan távol van, Notre Dame. 8 óra után, karácsony Gergely, fél 9-től pedig egy időreig új helyi István lesz a vendégem, hogy nagyjából 9 kor elköszönjek Önöknek és átadjam magam imáron a civila pályára való felkészülésnek, hogy aztán péntek délután egy ilyen fél zombi állapotban függetlenül a szerdától, hiszen akkor nem dolgoztam, akkor május elsője volt. Szóval, hogy egy ilyen fél zombi formájában keringje Budapestnek határos hatatlan utcáin. Egy nap megtörtént a találkozás nem Károlyjal, a József Attila színház igazgatójával, az aprópó Tedihai Péter rendezése volt a Lila ákác. Jelentős hiányosságok derültek ki a műveltségemben, amelyekről eddig is tudtam, mármint, hogy vannak benne hiányosságok, most kiderült, hogy a Lila ákácnak több változata van, van regény, van dráma, én a drámát olvasom, annak a második jelentő végén tartok azóta, még nem jutottam előbbre, de Horváth Péter már elküldött nekem tíz oldalt a regényből teljesen olvashatatlan fényképekkel, de lényegtelen, hiszen egyébként is gondolnám, hogy a Lila Ákác regénynek azt a tíz oldalát önmagában olvasnám el. Egyáltalán én naponta tapasztalom, hogy mivel minél többet tud az ember, annál kevesebbet tud. Külös tekintettel arra, hogy egyébként egyáltalán nem tud egyre többet. Kifejezetten jó hangulatú találkozó volt ösztának, nem nemcsak Károlyjal. Hála is köszönet ennek is, vagy ezért is a foglalkozásomnak, hiszen enélkül ez a találkozás nem jött volna létre. Mindazonáltal... Tisztelt Terihai Péter, őszintén sajnálom az apropót, hogy ez a két ember nem csak Károly, vagy Terihai Péter, nem, nem csak Károly és Terihai Péter, egyébként a közeljövőben, vagy közel távolban fognak egymásra találni, vagy sem. Ez nem az én dolgom, végül is nem matchmaker vagyok. 7-es perce reggel 7 óra. Ez a KFJ minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fia János 14 éven aludjaknak nem is felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Verőfényben 11-12 fokban. Ahogy tapasztalom, a Hiányzó fékolajat reggel jobban kimutatja a kompjúter, mint napközben, de minden esetre a fékolajat majd pótolnia kell a szerviznek a jövő héten kedden, amikor leadom a gyártmányú autót. Ilyenkor reggel úgy néz ki a műszerfal, mint valami karácsonyfa, nincs olyan ikon, ami ne világítana, én nem is tudtam, hogy ennyi mindent tud, pontosabban mondva most ki tudja, hogy ennyi mindent nem tud-e az autóm. Egy fontos embertől megkérdeztem, hogy mennyire aggódjak, kérdezte tőlem, hogy az autó megye, mondtam igen, mondta, hogy akkor ne aggódjak. Ugyanezt most orvosra vonatkoztatva bármilyen jelenséget, illetően, ha nem veszít rossz néven, nem alkalmaznám ebben a reggeli szellemi járásban. Ha elengedhetetlen vágyat éreznek a tekintetben, hogy telefonáljanak, akkor két telefonszámot tudok ajánlani, 0614890999, valamint 0636771161, elmondom még egyszer, hogy mindenki értse. 0614890999, valamint 0636771161. 4 8 tájékán Filipov Gábor fél 8 tájékán Bácska János 8 óra tájékán Karácsony Gergely Fél 9 tájékán Újhely István Oszt jó az nem egy ember Óhaj, Sóhaj, Panasz, Megjegyzés, Bármi Más 061 Valamint 06 Ö, jó reggelt kívánok! Ma lesz a 46 éves osztálytalálkozom, és ma fogom átadni a leveleket a osztálytársaimnak. Egyszer már beszéltünk ez Akkor ismételje meg, mi, mi, mit tartalmaznak a levelek? Én beteg voltam, és ők ő, írtak nekem a kórházba. Másodikosok voltak, aztán harmadikosok. Mi baja volt? Nem, ez 46 éve történt. Én értem, mi baja volt? Ö, nem, 46 éve is valamiért volt kórházban. Van hm. van ilyen fejferfére. Igen. igen, igen. És igen, milyen levelet volt. fog nekik átadni? Azt, amit ők akkor írtak? Igen, igen, és ezzel, ezzel kapcsolatban már egyszer beszéltünk, de igen, igen, akkor meglepődött ezen, és De én az önkedvé nem emlékszem rá, hogy még egyszer meg tudjak lepődni, azért nem mondja, hogy nem vagyok kedves. <laughs> ja? De az összes hiányosságomat megpróbálom úgy beállítani, hogy pozitívum legyen belőle. Ja, persze. És hányan lesznek és... ott? Hát nem tudom, ilyen 15-20 emberre számítom. Hány levél van? Hát annál több, nem tudom. Egy Ez jó válasz volt, van. de azt kérdeztem, hogy hány levél van, mire azt mondta, hogy annál több. A hányban nincsenek számok, hány levél van? Hát, de a 15 20 több levél van. Tehát akkor többen írtak. De egyenként írtak, vagy együtt? Nem, egyenként írtak. És mire nem számít a teki tekintetben, hogy most meglátják majd a saját írásukat? Hát én ezt már megírtam nekik így messengeren, hogy... hogy de miért írtam meg? meg? Nem tudom, hát... Jó, rendben van, de aztán visszaveszi tőlük? Nem. Ja, visszaadja nekik, és ott marad náluk? Igen, Tehát eddig tulajdonképpen önnél megőrzésre volt? Hát a padláson volt, és így megtaláltam. Ettet kerestem, akkor nem találtam. De miért adja megoktál. vissza őket? Tehát mit jelkép hát, ez az Az, az, ez az ő tulajdonuk, én soha többet nem fogom elolvasni őket. De ez valami szakítás a betegséggel, vagy szakítás az osztálytársakkal, vagy valami mással? Nem, az osztálytársakkal végül akkor egy, egy, egyszer visszaögtem pont a betegség miatt. Tehát velük összesen két évet jártam egy Igen, mo most már erre a mondatára emlékszem. Ez melyik iskola volt? Érdi úti általános iskola, önnek biztos ismerős. Igen, igen. És akkor ezek szerint uh, állj, akkor hány éves? 50? Én 55. 55. Mindjárt. 52. Bár... Bár... Második, harmadikba jártam. Ah, de értettem, most már, most már ré... lassan jönnek vissza az emléképek. Um vár valamit ettől a mai estétől azon túlmenően, hogy egy halomlevéllel szegényebb lesz? Perce, biztos. Igen. Hát, perce. Az arcok megvannak, vagy inkább a levelek? Hát, inkább a levelek... Ja, mert ugye ott lesz majd az, hogy ez olyan névcsorolvasás lesz, mert ha nem emlékszik az arcokra, akkor majd azt fogja mondani, hogy Kis Józsi, és fogalma sem lesz, oda lesz írva, tudom is, hogy Kis József neked izé gyógyulást kíván, de nem lesz hozzá Kis Józsi arca. De tavaly már volt egy találkozó, de ott is egy-két emberre emlékszem. És tavaly meg voltak a levelek? Akkor még nem, utána kezdtem el keresni. Állj, keresni kezdte őket, vagy rájuk lehet? Először keresni kezdtem, Mert hogy valaki emlékezte... Rájuk. Állj, erről, erről szerintem múltkor nem volt szó. Tehát hogyan jutott az eszébe az, hogy ilyen levelek vannak, illetve kellene, hogy, kellene, hogy legyenek, és hogyha igen, akkor hol vannak? Ez honnan jött ennek az iniciatívája? Hát lül van kertes házban lakom, van padlásom és én régen nagyon nem, nem a kérdésemre erre. válaszol azt kérdezem, hogy honnan jutott az eszébe hogy valami konkrét dolgot keressen, nem pedig mert, egy... emlékez... mert emlékeztem rá, hogy vannak ezek a levelek de, de hirtelen ezek, ezek a levelek miért váltak fontossá? ettől az osztálytalálkozótól? igen, igen amiben egyébként ők emlékeztették önt erre a levélre, vagy hogyan jött elő? vagy ezek a levelek? én volt egy osztálytalálkozó 40 év után, de mondtam, hogy minek hívnak el engem, amikor én csak két év. Igen, játom, de, de pontosan de... emlékszem már, igen. Igen, és akkor mondták, hogy olyat is elhívnak, akik csak négy hónapig igen, velük, és mondtam, hogy jó, akkor megyek. És az találkozó után jutott eszembe, hogy basszus nekem vannak ilyen leveleim is. És akkor elkezdtem keresni, de nem találtam. Magyarul, őket, hogy aztán... akkor ott ezen az első találkozón erről egyáltalán nem esett szó. Nem, nem. Nem, akkor örültem, hogy megnézzük a mindent Minden Nem, most már mindent kidobok. Tulajdonképpen ez is kidobás, csak célzottan? Ö, végül is igen. Nem, nem szeretném a szemétbe rakni. Á, Én biztos elégetném őket, mert akkor úgy látnám, ahogy megsemmisül. A többi leveleimet. Mi lesz azzal a levéllel, aminek nem lesz ott a gazdája, aki írta? Hát biztos lesz valami. Osztálybizalmi, vagy nem Osztály? tudom. Oztály deponája letétbe fogja helyezni. Igen. Igen. Hogy majd hogyha legközelebbire nem tudok elmenni, akkor adják oda. Szóval arról beszél, hogy szépen üríti a padlást. Hát az én nincs sajnos lomtalanítás, pedig nagyon jó lesne. De minden ürjítek, igen. Igen, hát ugye én nekem erről eszembe jut az az ígérete, amit ugye édesanyám halála után magamnak tettem, hogy a lányomat nem fogom abba a helyzetbe hozni, amiben anyám hozott engem bele, vagy semmilyen helyzetbe nem hozott, de hogy magam fogom kidobálni a holmikat. Tehát egyrészt az aprópó nem lesz túlságosan örömterem, amikor rájövök arra, hogy eljött ennek az ideje. Másrészt hiszem, hiszem hogy arról szívesen beszámolnék a rádióműsorban. Amiről ön beszél, hál' Istennek nem ilyen. Nem, nem. De hogy bassza, meg, de tényleg, hogy miért beszél az ember ilyenekről, hogy miért nem abban az életkorban vagyunk, amikor ezek a levelek most felejtsük el, hogy akkor beteg volt. Tehát, hogy miért nem vagyunk tizenévesek? Tehát az annyira jó, hogyha a lányomra vagy a a lányára nézek, akkor nincs bennem irigység. Tehát nincs bennem az, hogy szeretnék ennyi idős lenni, de most a maga története hallattám meg azt, amit sikerült becsempésznem a maga emlékezetéből azért ott van az, hogy hát a K életben, hogy hogy csak előre halad az ember, és ott visszafelé nincs, és ugye na mindegy, most nem fog túl lenni, talán érti amit mondok. Értem, de legalább okosabbak, meg bölcsebbek leszünk a korta. Igen, de azért ez egy, de sor, jó dolg lenne. Ez egy sor dolgot nem felette. Tehát azért azt soha nem fogom elfelejteni, amikor az apám, aki orvos volt, azt mondta, hogy így léz egészségeseket. Az egy olyan mondat volt, amit én soha nem fogok elfelejteni. Uff. Jó beszélgetést folytattunk. Érezze jó magát este. Hol lesz ez? Jó. Na, ne, csak nagyjából, étteremben? Ez pont. Ez pont. Az, az, az, az valahol ott, ott van a, a villamos pálya mentél, ugye? Igen, Német Völgy Az, Azaz, igen, igen, igen. Ott találkoztam. La, majd először. lehet, hogy egyszer beszámolok, vagy jó. megírom. Hogy Jánossal és a Kretsz Tiborral ott találkoztam életemben először. Érezze magát nagyon jól. Köszönöm szépen, visz Viszont has to Bárki más 99 99 és 06, és először. Nullehat egy és másodszor. Nullehat és 0636771161. senki többet. Jó reggelt lehet! Téged miért kezdett el érdekelni a politika? Ö, engem nem érdekelt a politika. A, én abban nevelkedtem történészap vagy gyerekeként, hogy a tisztességes ember az ismeri a történelmet, és amikor pályaválasztásra került a sor, akkor nekem az természetes volt, hogy történelmi fog fogok jelentkezni, viszont a ismét csak egyetemi ö, oktató gyerekeként láttam azt, hogy hogyan meg egy egyetemi oktató, és akkor az volt a jelszó, hogy valamiből pénzt is kell keresni, és ez az az időszak volt, amikor a politológusoknak a második nagy generációja törgött a médiában, és valamiért az a képzet bennünk, hogy, hogy a politológia az áll a történelemhez, ugyanakkor van valami pénz is benne talán, úgyhogy nagyjából van ilyen, ilyen nagy alapján de adtam a jelentkezősemet a politológiára is, hogy majd abból fogok megélni. A történelem ismerete, a benne lévő emberek ismerete, könyvek által, és a korosztályos embereidnek az ismerete, azok mennyiben függenek össze? Tehát milyen a te emberismereted? Egyébként hát fontos-e, ilyen... hogy legyen emberismereted? Szerintem nagyon fontos. A saját emberismeretemet nem akarom minősíteni, de az biztos, hogy a, szerintem a történésznek nagyjából ugyanazt az emberismeretet kell alkalmazni a történelmi folyamatok elemzésekor, mint a. De mégis folyamatok. a történész, illetve a politológus, vagy a. Poli... Igen, a politológus képes a történelmi figurákra valamilyen módon, mégiscsak másféleképpen emlékezni vagy viszonyulni hozzájuk, mint egy hétköznapi ember. Kicsit inkább az orvosra emlékeztetse, mint egy hétköznapi múzeumlátogatóra. Hát, vagy másról arról megközelíthetni egy úgy, hogy a történés szerintem a jelenét is inkább orvosként tudja jó esetben. De, jó, de a dolognak az a lényeg, hogy van egy olyan viszonyulása, ami egy civilnek nincs. Persze. Ez általában a társadalomtudósokra igaz szerintem. Igen, de... de ugyanezt képes egy laikus fel is rónia a történésznek, mert olyan szempontokat Tart szem előtt, amilyen szempontokat ismer a laikus, de nem, korábba, de nem értékel korábban sem olyan, ugyanolyan módon, mint ahogy az a történés teszü, vagy a politológus. Igen, de szerintem itt a, az emberi megismerésnek két szintéről van szó, ami nagyon eltérő szempontok szerint rendeződik gyakran. Ez szerintem általában a tudomány és a hétköznapi megismerésnek az ellentéte amit az ember próbál feloldani a mindennapokban, és próbál egy próbál kicsit közelíteni a kettőt egymáshoz. Te a magad politológusi módján tudsz úgy viselkedni, mint egy gyógyszerész. A szónak abban az értelmében, hogy különböző hatóanyagokat összeraksz, csak az éppen emberismerettel van összefüggésben, és így Alkalmazó eljárásokat egy a és orvos adott esetben a gyógyulás érdekében, te pedig adott esetben valamilyen politikai célelérése érdekében. Hát ugye a politológusok mindent csinálhat, alapvetően a politológia az a megismerésről szól, és nem a teápiáról, tehát ez a kutatóorvoslás, hogy hasonlítható inkább. Az alkalmazott politikatudomány az pedig ebből e egy elmozdulás, ami hát itt nehéz, nehezebb már a természettudományhoz hasonlítani a dolgot, mert kevésbé kiszámítható törvényszerűségek szerint működik, de az alkalmazott politikatudománynak a művelője az általában végül is hasonló dolgot próbál megcsinálni. Összeveti korábbi tapasztalatoknak a, a, az ismeretét, és megpróbálja azt alkalmazni a jelenre vagy a jövőre. Tehát végül is hasonlót csinál az. Hogyha mondjuk azon gondolkodunk, hogy nem tudom, milyen változás lehetne, elérni a politikai intézményrendszerben, akkor, akkor tény és való, hogy, hogy egyfajta recept könyvöz jól De az mindig szerintem sokkal inkább tartalmaz egy ilyen kreatív mozdanatot mint mondjuk a gyógyszerészet. Jó, de anélkül, hogy bármit látnál a kérdésem mögé, minden tagadásban van állítás, az, aki te vagy, az adott esetben felkérhető és alkalmazható konkrét célok érdekében? Már csak az a kérdés, hogy te azt elvállalod-e, vagy azt mondod, hogy értesze hozzá, vagy sem? Hát terméletileg politológust felkerhetnek ilyesmire, tehát engem is felkérhetnek. Nyilván ez ilyenkor attól szik, hogy ki kérszer és mire Nekem, nekem annak idején az volt ö, a, az elképzelésem, hogy, hogy én egyetlen egy dolgot biztos nem fogok csinálni, politológusként médiában szerepelni, illetve ilyen médiapolitológiát folytatni. Aztán az élet ezt felülírta ezt a várakozásomat, tehát gyakran, gyakran szembesül az ember a realitással. Hogy a ragadott ki ebből a, abból a tagadásból a média? Emlékszem az első szereplésedre? Teljesen pontosan emlékszem, mert ez egy kényszer volt. Én egy rövid parlamenti gyakornoki munka után kerültem a politikai a csináltál a, a, a, a, logis... a parlamentben? Kerek, szépen ott a, a, az nagyon jó munka volt. Egyébként a Családügyi Ifjúság és munkaügyi Bizottságnak voltam a szakértője, ahol az örökbefogadás eljárásának egyszerűsítésével foglalkoztam, úgyhogy a mai napig az örökbefogadás szabályozásában benne vannak az általán fogalmazott szavak. Hányat írunk? Hányat írunk? 7000, ha jól emlékszem, hetet. És hogy kerültél óta? Úgy, az egyetemen kötelező volt valamilyen politikai gyakorlatot uh -huh. végezni, és uh, engem izgatott az, hogy milyen a parlamenti politika, Tehát nem akartam mondjuk MST-hez menni, vagy, vagy, vagy valamilyen civil szervezethez, és több, több párthoz is beadtam a jelentkezésemet, uh, és az első, amelyik válasz volt, ahhoz, ahhoz elmentem. Ez akkor a kormányolépő volt. E, a sejtem, volt. de volt ebben valami törvényszerűség, véletlenszerűség, vajon, vagy ne keressünk ebben semmit, se, hogy kiválaszolt véletlenszerű volt, tehát hogyha a Fidesz és, jelzett És a te szemmel, életedre egyébként ilyen? ennek jelentős kihatása nem volt, hogy, vagy volt, hogy kiválaszolt először? A, a későbbi pályámra nézve nem volt. A, a maga a parlamenti munkatapasztalat... Azt értem. Tehát, hogy és hogyan az hogy lett aztán a médiászereplős? Az úgy lett, hogy amikor vége lett a gyakorlatnak, akkor e, jött egy váratlan lehetőség. Egy kedves barátom jelezte, hogy alakul egy e, politikai jellemző intézet, amely jellemzőt keres. Ez volt a Progresszív Intézet Magyar Kornélia vezetésével, akivel képzelő vagy prátói értelemben rögtön egymásba szerettünk, és elkezdtem ott dolgozni. És e, hát a, az, azt nem gondoltam át előre, és a gyakorlat szembesített vele, hogy a politikai jellemzői munka az Magyarországon média szereplést is jelent. Úgyhogy gyakorlatilag szerződéses kötelezettség nem volt az, hogy olykor bemenjek médiába. Ez valójában azzal van összefüggésben, hogy maga az intézet minél több munkát kapjon, Vagy ez mivel van összefüggésben? A média oldalról van egy ilyen hit vagy elképzelés, hogy ez Aztán a... Azt nem tőle, hogy a média oldaláról mi van, a te oldaladról, vagy a ti oldalad úgy oldaladról az van. hogy... Ja, hát nem, tehát hogy nekem ez... Tehát engem nem küldtek, muszáj volt, menni, nekem ez egy konfliktus volt, hogy nem akartam menni de küldtek, aztán később ez átalakult egyfajta ilyen társadalmi felelősségvállalási projekté, nevezetesen, hogy az ember megpróbált nem politikai szempontokat belevinni a közbeszélbe fontos politikai események értelmezéséhez. De utólag nézve sem lehet azt mondani, hogy a te média szereplésed, hogyha azt egy időszaknak vesszük, az kudarcos lett volna. Legfeljebb arról lehet beszélni, hogy nem pontosan azt tudtad produkálni, mint amit te egyébként szerettél volna, mert a médiának az akarat az nem volt erősebb, mint a tiéd, de olyan kérdésekre kellett válaszolnod. Tehát nem azokra a kérdésekre, amelyeket te válaszoltál volna, és udvariasan válaszoltam azokra, amelyeket föltettek. Ennél szerintem mélyebb a probléma, tehát inkább a struktúra, mint a média volt az, amelyik ezt kudarcossá tette. Én ezt kudarcsként Most túl azon, hogy én nem tartom magam alkalmasnak médiaszerepésre. A lényeg az, az hogy, hogy Magyarországon kialakult a közbeszédnek egy olyan struktúrája, amelyik egyszerűen lehetetlenné teszi a pártpolitikai logikából való kilépést, hiszen a pártok felfedezik nagyjából a 2000-es évek első értődének végén, hogy a szakértőiségnek az inkorporálása, tehát a pártpolitikai gravitációs mezőbe vonása az nekik hasznos, tehát a szakértők mondják újra a pártmaneleket, akkor az jó, és ezt a média részben a strukturális átalakulásokból eredően el is fogadta. Ez, ez nekem 2000-es... a jelentős hibája, hogy nem hagyott olyan mezőt, ahol egyébként az arra alkalmas másképp is megnyilvánulhat. Nekem még vannak ilyen terveim, hogy aztán ez mennyire valósul, meg mennyire nem azt nem tudom, de kétségtelen tény, hogy én is bejártam azt a pályát, amiről te úgy beszélsz, amiben nem szívesen szerepeltél, mondván, hogy az embernek eh, először valamilyenek érdekében, valami konkrét tehát olyannak az érdekében, ami nem feltétlenül volt szerencs, és aztán később már tulajdonképpen a közjó érdekében, hogy elvesztette, menet közben a párt szimpátiáját, ami egyszerre jó, egyszerre rossz, hiszen ebben benne van a tapasztalat, és a tapasztalatban az, hogy e, tehát, hogy az ember annyira felnéz a már Brand úr, hogy nem akar benne csalódni, aztán később már nem akar senkire sem néz föl, és ez nem egy pozitív e, dolog, E, tulajdonképpen zárójelben az egész mögött ott volt az egy, egy nem nem hívás, tehát hogy ez itt nem privátim volt szó, de azért ott volt bennem a kis ördög, amikor nem hívtalak föl azzal a kapcsolatban, hogy ma a 11-kor lesz új Istvánnak egy könyvbemutatója, és azok az emberek, akik egyébként elvállalták a szereplést ezen az eseményen, Hozzátéve, hogy még az is lehetséges, hogy a könyvhöz is volt közük, azok Újhely István politikai szerepvállalása okán, amelyre egyébként fel kellett volna készülniük, hiszen annál jobban ismerték Újhely István semmit, hogy egyik pillanatlan másikra jöttek volna rá valamire, hát szépen elhagyták Újhely Istvánt, így aztán két másik ember prezentálja ezt az eseményt, ami az én szememben hát, nem egy bocsánatos bűn. Kál, nem íztál fel, ezt megvitathattuk volna, először is nekem az a két ember a barátom, azt te is tudott, tehát felruvató nekem azt, hogy nem vagyok elfogulatlan, de szerintem elfogulatlanul tudom azt mondani, hogy ezt a lépésüket én teljesen igazolhatóak tartom, hiszen pont azért, mert ismerik Újhai Istvánt, ők elvállalták ezt a dolgot, ami eleve egy kockázat vállalás egy politikai jellező részéről. Viszont szerintem Új István azzal, hogy teljes messzélességgel kiállt a patkányozás mellett, és a kampány a pátra vette. Ezzel szerintem egy olyan visszmajor teremtett, hogy, hogy, hogy nem nem, a, tehát én nem ebben a keretben értelmezem, mint ezt a visszalépés. Szerintem, hogyha ők elmennek erre a rendezvényre, és tartják ezt a megállapodást, azzal egy nagyon súlyos arcvesztés szenvednek el, és ráadásul szembe mennek azzal, amit egész héten képviseltek ezzel az ügyjel kapcsolatban. Hozzátéve Jóhely István korrigált. Öh... Hozzátéve, hogy az ő szerepük nem új Istvánnal való azonosulás, hanem új Istvánnak a kérdezése és a kötet bemutatása. Ezen alapon az egyik szereplő, aki nem megy el, akár kiúzhatta volna az összes sort, amit a könyvbe írt. Ebből valószínűleg meg is tenni, hogyha, hogyha, hogyha rá lenne lehetőség. Figyelj, ezt te is nagyon jól tört, hogy egy ilyen bemutató az nem csupán egy bemutató, ez egy szimbólum, egy közösségvállalás, és ők most úgy érzik, hogy ebben az új kialakult helyzetben nem vállalhatnak közösséget. Pont azért, mert ismerem Újhelyi Istvánt valamennyire, engem is meglepett az, hogy ő ebbe az ügybe lehet. Azért ez a korrekció, az nem az a korrekció szerintem, amit ilyenkor el lehet várni. Bangóné, Borbély, Jodikó, továbbra is a pártnak a, a védelmét élvezi egy ilyen eset után. Szerintem itt most arról van szó, hogy ez a két ember... Nem tudom, hogy ki fogjuk-e mondani a nevüket. Hát e, majd az új helyi kimondja, ha akarja. Jó, jó, tehát hogy, hogy szerintem. Hiszen ketten már vannak helyettük, a Somogyi Zoltán és a Stumfandrás elvállalták, így aztán, miután lehetett tudni, hogy eredetleg mások voltak, meg lehet tőle kérdezni. Hogy... A két ember bele, beleásta magát abba a, a szerintem jogos pozícióba, hogyha az ellenzék morális alapon akarja bírálni a fidesz akkor kell egy morális tartást felvenni, ami megalapozott, és amire van jogalapja és ebben a patkányozásban való beleállással ezt a morális alapot ezt veszélyezteti erősen, és hogyha ők úgy tesznek, mintha semmi nem történt volna, az szerintem, a saját elvárásaikat. De senki nem várta volna el tőlük. Ugye én a jövő héten egy e, e, e, Facebook Live-ot folytatni a Minden Igaz e, Javor Benedek és Újja István társaságában, ahol szóba fog kerülni valószínűleg ez az esemény, de az eszembe se jutott, hogy lemondja, miközben köztudomású rólam, ha másért nem a műsorom miatt, hogy nem vagyok az az ember, aki azonosságot vállalt ez ügyben Újja Istvánnal. Az a retelentesen hosszú felvezetés, amely a beszélgetésünk elején hangzott, ezért is volt lenne, hogy vajon az emberismeret és az emberekhez való viszonyulás és a történelmi alakokhoz való viszonyulás, ahol hasonló cserbenhagyásra az én fogalmazásom szerint nem tud sor kerülni, ezért került sor. Én azt gondolom, hogy veled kapcsolatban, hogyha egyszer valami irtózatos farokságot csinálnál, de lenne egy közös eseményünk. Én mindent elkövetnék annak érdekében, hogy kesztyűs kézzel viszonyuljak hozzád, mondván, hogy amit te akkor képviselsz, az nem az én világom, de hogy én azt mondjam, hogy figyelj, Filipovin erre nem fogok elmenni, mert értsd meg, a civil rádió, meg Rogán Antal, meg a Honpola, meg az egyáltalán. Én majd megteremtem azt a kontextust, amiben ezek az emberek vagy elfogadnak engem, vagy ha nem, akkor az a, az, a, az a tény, hogy egyszer valamit elvállaltam, euh, akkor az fontosabb lesz annál semmit, hogy az aktuális helyzet felülírja, köztekintettel, hogy az aktuális helyzet az én szememben egyetlen egy módon tudja alapvetően felülírni, ha valaki meghal. Jó, két dolog. Az egyik az, hogy mi barátok vagyunk, ezért, hogyha te egy hatalmas farokságot csinálsz, én is kiszolok mellett edelni, ők nem barátok, itt egy közéleti szeretésről van szó, ami szimbolikus, a másik dolog pedig az, hogy kiárult el kit, ez már értelmezés kérdése. Szerintem új helyi István, akit én egyébként politikusként a jobbak között sorolok, ezzel a, a szeretéssel, ezzel a heti szeretéssel és azzal a fajta korrekcióval azért maga is egyfajta árulást Jó, Egy dolgot nagyon fontos él. elmondani, hogy amit én itt elmondtam, az semmilyen vonatkozásban nem tükrözi az új helyi véleményét. Tehát én ezt önkéntes és dalolva mondtam, nem pedig Újhely István felkérésére mondván, hogy majd amikor mi beszélgettünk, akkor ezt az egészet rám tolt. Ez az én véleményem. Számomra aki egyébként az élete folyamán nagyon sok olyan bűnt követett el, amelyre utólag mindenki azt mondta, hogy bocsánatos, de én utólag egyre rosszabbul érzem magam, azért, mert akkor nem voltam eléggé bátor, miközben szerintem egy sor nem is bátorság, hanem csak elfűség, a saját elveink melletti kiállás, tehát nem a szocialista párt melletti kiállás, hanem a saját elveink melletti kiállás. A hátlevő életemben nem szeretném ezen balistámat kerabítani. Az teljesen értett, hogy azt szerintem azt próbáld megérteni hogy az elvek mellett való kiállást azt más dimenziókban lehet értelmezni. Ez egy politikai esemény, politikai szereplés, és ez a két ember úgy ítélte meg, hogy az értékeik melletti kiállást azt szolgálja, hogy adnak egy erős jelzést, hogy nekik valami most vállalhatatlan, és annak ellenére, hogy személyek szinten ők tettek egy ígéretet, ez ennél az ígéretnél fontosabbnak tartják azt, hogy jelezzék azt, hogy egy zajlik a Magyar szocialista Párt körül a nyilvánosságban az, az elfogadhatatlan. És ezért egy, egy megállapodásnak a megszegésést is magukra vállalták. Én ezt nem a barátaim mentegetéseképpen mondom. De megtehetem. Teljesen, teljesen konzisztens reakcióknak értékelem. Nagyon szépen köszönöm. Sajnálom, hogy hétfő most nem megyünk sörözni. Nagyon jó volt az a hétfő. Én is nagyon élveztem. Majd folytassuk. Csukam. Szia. Szervusz. Ennek Filippov Gábort hallottak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó oldas. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt! Egy kis türelmét kérem, mert elő kell bányásznom valamit, ami nélkül nem vagyok eléggé... Nem is mondom, hogy felkészült... Na, mindegy. Ez még menek közben meg a. E, illetve nem egy kis türelem. Ne tudok. Tisztelt szerkesztő úr! Kérem, nézze meg ezt a férget, ezt a nulla valakit, ez bácska János, ezt a nem is patkányt, inkább csótajnt, ahogy beszél a polgárokkal és a képviselő ez is férfi. Aki írta a levelet. Érdekelen, hogy ő miként vélekedik a képviselő asszonyról, de ő teszi a dolgát, míg a magát viccesnek mutató senki házi polgármester ez Bácska János, akit a nép az Isten a nép népválasztott meg hatalmat gyakorol. A hatalmát gyakorolja azt a valamit, amit tőlünk kapott, ezzel élni, és nem visszaélni kell, lehet, lehet, ne. alázattal tisztelettel látja. Ez a nagy baj ebben az országban totál szétszakadt, mikor lesz ebből élhető világ. Sajnos az én koromban már nem 64 éves vagy, gondolva a gyerekeim 25 és 42 év között, de a legfájébb az unokáim korábban sem. Nyomoronc nemzet vagyunk, a Gatyás, zsebre zsebredugatkezű, pókasú, öntörvényű, első valaki által kettővágott országban élünk. Legyök büszke az első emberre. Jó, de ilyenre mutasson nekem valakit a világban még egy ilyen vezetőt. A legbunkóbb Afrika és Ázsia vezető különbek, mint ezt talán a román első ember volt. És itt tovább, és itt tovább. Uh, ugye itt már Orbán Viktorról van szó, hirtelen Bácskai Jánosról. xy aki férfi átállt Bácskai Jánosra. Ez a levél nagy valószínűséggel nem születhetett volna meg Friderikus után szabadon, ha a legutóbbi képviselőtestületi ülésen nem került volna szóba egy fakivágás ügye, illetve nem egy, hanem több fa kivágásának az ügye, amelynek az érdekében, illetőleg amely ügyet képviselve néhány Ferencvárosi lakó, egynél több, tizenötnél kevesebb elment a képviselőtestületi ülésre, ott felszólaltak, a fölszólalást kísérte Baranyi Krisztina a ez az én fogalmazásom, és nem Bácskai János és nem Baranyi Krisztinái némi purpárlé, ez eufémisztikus alakult ki a felszólalók és Bácskai János között, közben a purpárlé része volt az is, hogy Bácskai János a nem mellény, hanem zakúja zsebéből elhúzott egy fényképet, amelyen Ács Dánielnek egy sajátságos megjelenési formája volt, amely később másokat arra ösztönzött, hogy azt feltételezzék, hogy Bácskai János zakújának zsebében mindig van egy torzított Ács Dániel fénykép. Ezzel mint egy e, Bácska János azt fejezte ki, anélkül, hogy itt most megkérdezném, hiszen erről volt szó a műsorban, hogy a 444.hu munkatárs, illetve maga a 444.hu iránt hogyan viszonyul ő, mint Ferencváros polgármestere, hiszen korábban már szó volt, hogy e, a 444.hu munkáját azzal kívánja elősegíteni, hogy nem szól bele a munkájukba, amely beleszólásba az is beletartozik, hogy kéréseikre nem válaszol, e, itt ugyanakkor annyiban volt minőségi különbség Baranyi Krisztina és vagy a 444.hu felszólamlása is jelenléte, és, jelenlét, ö, és között, hogy itt köze megjelentek a lakók, akikkel szintén azért egy valószínűleg a helyzet feszültségéből adódóan, ez mind az én fogalmazásom nincs egyeztetve a polgármesterrel, egy relatíve feszült beszélgetés alakult ki, végignézve a hosszú videót, azért annál egy élesebb hangnemben kezdődött a beszélgetés, semmint az indokolt lett volna, de ez nagy valószínűséggel, avval a feszültséggel magyarázható, amely az elmúlt időben a Ferencvárosi Önkormányzat és a sajtó, a Ferencvárosi Önkormányzat, Baranyi Krisztina és a sajtó ő jelenléte okán van, hiszen mindenki számolhat azzal, a kamerák vannak egy ilyen önkormányzati ülésen, akkor ezek a kamerák, amit felvesznek, azoknak a termékei előbb-utóbb meg fognak jelenni a, a médiában és ez volt az, amit közreadott a 444.hu, ez tegnap történt, ez futótűszerűen terjedt, tehát a nagyobb orgánumok közül a kormánypártiak nem, de az ellenzékiek szinte kommentár nélkül vették át, nagyjából ugyanazzal a szöveggel, és jutottunk el oda, hogy most 7 óra 41 perckor itt van Bácska János, Polgármester. Itt van a jegyző válasza is arra, hogy mit kíván válaszolni a képviselőasszonynak, hozzátéve, hogy maga a vád. Ha ez egy megfelelő kifejezés, az volt, hogy építési szabályzatot módosítva, ami Ferencvárosban egyébként egy általános valami, ha az építkező úgy akarja, úgy vágta ki fákat, ezzel a környezetet rontva, a környezet levegőjét rontva, eh, amire egyébként semmi indok nem volt. Volt egy pénzügyi megváltás, de ennek a jelentősége kicsi. Eh, azok a fák, amelyeket odavittek azok nem fogják tudni pótolni a kivágott fák által eh, okozott enyhet, valamint eh, oxigént, amelyet eh, azok kibocsájtottak. Azt a többletköltséget amit magára válhatott volna az építető, eh, azt inkább a fakivágásokkal oldották meg, és ez meg lett fűszerező azzal, hogy megannyi eljárási hibát vétett az önkormányzat akkor, amikor erről nem tájékoztatta, nem konzultált, nem egyeztetett a lakókkal, akik ugyan tulajdonilag nem ö, tartoztak a fákhoz, de élvezték mindazt, amit ilyen fák egyébként a környezetünkben okozni tudnak. Többé-kevésbé jól fogaltam össze a szubjektív megérzéseket leszámítva, ami történt? hát most miről beszélünk? Hát amiket elmondott, az egy vágott videó anyag nem teljes történetiségében, amiket most elmondott az a ö, odaérkező provokátoroknak az álláspontja. Hát most Mennyiben provokátorok a Teljesen más, teljesen más dolog történt. A képviselőnő teljesen szabályosan kérdést intézett a ö, önkormányzathoz, pontosabban a polgármesterhez, a tárgyalás tárgyalásakor valahol távol volt, nem tudom hol és mit és kit szervezett, a napirenden túljutottunk nélküle, és uh, mikor az átülés elé érkeztünk, akkor a három megjelent. Ugye ez a 111 per 2019-es. Igen. E, előterjesztés volt. Már három, Április 8-án hétfőn a Názad és a Tótkában ott a kereszteződésben lévő folyó miatt építkezés miatt a közösség érdekei teljességet figyelmen kívül hagyva csupán a beruházó dolgázás megkönyítéséképpen kivágtak 15 életerős egészséget fát, amelyik nagy rész a rendezés tervünk szerint védettségre javasolt, így kezdődik a szöveg. Ez folyamatos hatóság, tehát folyamatos, ha jegyzúr levelét, meg közhírés vagy köz, vagy köz vagy, vagy, ki fogjuk, tenni, ki fogjuk tenni mindenhova, ahova ki kellene. Tehát amit, amiket elmaradt, és itt elhangzottak, meg a vágott videóban is látszanak, az mind egytől eddig szemén hazugság, varótlanság. Jó, de akkor most egyébként ott tartunk, hogy amikor ez napirendi pont volt, akkor nem volt ott valamiért Baranyi Krisztina? Nem volt ott, igen. Az ő napirendjénél hogyan volt. került akkor ez mégis napirendre, vagy hogyan a, a lakók milyen Eljárás keretében jelentek hát, De a videó, a, a videó egy részén látszik, hogy a terem túlsó végéből elkezdenek kiabálni. E, nyilván az ember felkészül mostanában arra, hogy provokálni fogják, ezért arra kértem őket, hogy fáradjanak közelebb, és egyébként az SMS megengedi, hogy szót adjunk, hogyha a képviselőtestület megszavazza, akkor. Oké, okay, nem az ő védelmükben, de a tárgyalagosság okán azt hogyan tudja az ember a helyszínen megállapítani, ez most a szó jó értelmében egy konkrét kérdés, tehát hogy nem gondolkodtam előtte nagyon hosszan, hogy e, itt most nem néhány érintett lakó véleményével találkozik, hanem provokátorokkal. Ez hogyan tudja az ember a helyszínen megállapítani? Hát, téze, akkor már másfél órája az ember pofájába tolták a kamerát, e, és vették a, az összes. E, Hörgését és szempillantását a fésületlen szemöldöke mögül nem volt békés a, a megközelítés, és ahhoz képest pedig, hogy a képviselőtestet úgy döntött, hogy meghallgatja a megjelent akkor például, hogy lakókat, ez egy teljesen szabályos és normális eljárás volt, és a lakók elmondhatták az összes véleményüket, időkereten túl, minden egyéb szabályzaton túl, hiszen a, a tes, az ülés levezetésért én vagyok a felelős, tehát én úgy gondoltam, hogy ha amit el szeretnének mondani, mond, mondhassan. Én ezt értem, el, de, de e, itt van előttem a jegyző válasza e, és. E, itt van előttem mindaz a vágott vagy nem vágott videó, amit én egyébként ezügyben láttam. Abban segítsen nekem, hogy végülis önt mi akadályozza abban, meg miközben nagyon nagy önuralomra van szükség az embernek ilyenkor, hogy kibírja ezt az egészet, annak érdekében, hogy amikor a jegyzőválasza megjelenik, akkor ne olyan ellenséges közegben jelenjen meg a jegyzőválasza, amiben egyébként már mindenki pálcát tör a polgármester fölött, anélkül, hogy tisztában lenne azzal, hogy mi lesz az érdemi válasz. És az lesz benne, hogy a polgármester trólkodik a jegyző pedig az olvasmányába menekül. Ja, hát bármiből bármit lehet csinálni, ez jól látható. Tehát anélkül, hogy én nem tudom, hogy mikor és hol fog a jegyző válasza megjelenni, nyilvánvalóan úgy beállítani a polgármestert meg a bizonyos képviselőket, hogy penetránsan viselkednek. Szerintem túl, túlmentünk minden írott és íratlan szabályon. Aki hozzá akart szólni, hozzá szólhatott hozzászólásaik, őket minősítik szerintem a hangneme is, meg a hozzáállás is. Én nem éreztem úgy, hogy ez egy annyira súlyos ügy lenne, főleg úgy, hogy az eddig elhangzottak az ő részükről az mind állítás, és hogyha majd nyilvános lesz ez a válasz, most is nyilvánosra tehetjük hozzászólni. Tehát a, a, a valótlanságok sorozata. Egyetlen egy állítás nem igaz, ami ott elhangzott. Arra is szükség volt, illetőleg mi történt a zártülésen? hiszen ön egy bizonyos pillanatban azt mondta, hogy akkor ennek itt most végés és elrendel zárt ülést. Minden képviselő van egy nyitott része, meg van egy zárt része. A zárt ülésen ügyeket tárgyalunk, az zártülés elrendelésének semmi közben nem volt az ott megjelent civilek e, jelenségének, vagy bejelentkezésének, oda, oda érkeztünk a napirendbe. Hát még egyszer mondom, három napirendben előtte tárgyaltuk volna a képviselőnek a kérdését, egyébként meg, hogy a szót de a képviselőtestület megjelent civileknek, ferencvárosi polgároknak, az mindig az adott helyzet dönti el. Most is, most szót adtunk, szerintem soha nem volt, hogy ne adtunk volna szót ott megjelent embereknek. Uh, ami az érdemi részt illeti, a jegyző egyebek közt azt írja, dr. Dombóvári Csabáról van szó, aki ugye a 444.hu majd az átvett orgánok alapján a papírjaiba menekült, hogy... Sőt, sőt, ne hallgassuk, hogy az halottnak Igen. Uh, igen. Nem felel meg a valóságnak, hogy a kivag, kivágott fák többsége őshonos lett volna. Uh, én a teljes szöveget nem olvasom, azt majd előbb utóbb úgy is uh, találkozni fognak vele uh, a, az érintettek. Nem felel meg a valóságnak, hogy a kivágott fák között több legalább 70 het, éves fa volt. Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy a kivágók egy része a rendezési tervekben is védett faként szerepel. A valóság ezzel szemben az, hogy Ferencváros egyetlen kerületi építési szabályzata, így a kérdésben említett területre vonatkozó dörödöm, dörödöm, dörödöm, ez megjelentősen hosszú, felsorolja, sem rendelkezik a fák védeti nyilvánításáról, mivel pedig a mirigyes bálfányfa Invazív fajnak minősül, eleve kizárt, hogy városi környezetben bármilyen jogszabályi védetté nyilvánítsa az egyedeit. Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy az említett fák kivágása az önkormányzati tisztségviselők jóváhagyásával történt volna. A valóság ezzel szemben az, hogy mind a közterületen történő fakivágás, mind az engedély kiadása a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási hatóságügy, melyekben sem a képviselőtestület, sem a polgármester nem rendelkezik hatáskörrel. Nem felel meg a valóságnak továbbá az sem, hogy ezen a különböző utcák által határolt el építeni tervezett lakóház roham tempóban kapott volna építési engedét. A valóság ezzel szemben az, hogy az első fokon eljárt építési hatóság a jogszabályok által elírt 25 napos ügyintézési határidő lejárt előtt néhány nappal, 2018. december 20-án hozta meg a határozatát, az ügyben pedig két hónappal később, Idén, február 20-án született jogerős döntés, amikor a Budapesti Fővárosi Kormányhivatal, mint másodfokon eljáró építési hatóság elbírált az elsőfokú határozat ellen előterjesztett terjesztett fellebezést. Ezt a fellebezést kinyújtotta be? Gondolom a környéken lakók, ezt azt mondtam. Uh -huh. Maga a fellebezés az mivel volt kapcsolatos? Hát nézze, az világosan kiderül, hogy ehhez a döntéshozóknak ez egy 2008-as, tehát kiemelni nem fideszes eh, kormány alatt született kormányhatározat eljárása alapján folyt ez az egész... Eh, eh, történet és egyébként a nem 70 éves fák voltak, hanem 70 centinél Jó, de most én, én azt kérdezem, darab, de most erre, hogy miért, darab, De hogy mit, mit, mit, mit, mit kifogás? A, a, az építési engedély megadásával kapcsolatban a környező lakók beadhatnak fellebezést, vagy milyen módon tudnak egyébként a környező lakók beavatkozni egy építési engedély megadásához? nyilván nem, ez egy hatósági eljárás ehhez nekünk közünk nincs belese szólhatunk, teljesen helyesen, tehát döntéshozok ebből ki vannak zárva, még egyszerűen még 2008-as kormányhatározat alapján rendelkezik így a, a tör, illetve a jogszabály. Mi, ha hallunk erről, akkor ilyen esetekben hallunk róla, és ehhez képest lehet persze kezdeményezni kormány rendelet, módosítást helyi rendeletben hát, nagyon-nagyon óvatosan lehet ezekben eljárni, hiszen magasabb rendszióbb jogszabályról beszélünk. Egyébként meg, hogyha ilyen esetben is az építkezés megkívánja, már pedig ez elhangzott, hogy megkívánja ezt a folyamatot, akkor nyilván a jegyző, illetve a hatóság jegyző helyében eljáró hatóság ezt engedélyezi, mint ahogy eddig is engedélyezte, valószínűleg ezután is fogja engedélyezni. Egyébként a 15 Kivágott ha, fa helyet 48 darab fát fognak ültetni. Uh, olvasom tovább. Tessék. Az előírás az, hogy a szomszédok értesen kell az építési kiadásáról, és ezek megfelelődhetik az építési de csak a szomszédok amik közösen érintettek az építkezéssel kapcsolatban. Jó, köszönöm. Tehát ezek szerint megtették, és ezt elutasították. Köszönöm szépen a segítséget. Csak is kizárólag azokat a passzusokat olvasom egyébként, amelyek érthetőek, tehát később ezt úgy is lehet látni a szöveget. Ennek következtében, ami bonyolult, abba inkább nem kezdenék belemet csak rontok a kialakult helyzet megértésén, vagy nem teszem lehetővé a megértését. Végül nem felel meg a valóságnak az sem, hogy a fakivágás engedélyezése során az eljáró hatóság nem hagyott lehetőséget a Túdkámán utca 33 szávalati társaság az lakóinak a fellebezése. A valóság ezzel szemben az, hogy a már említett kormányi rendelet értelmében csak a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos település és kultúrtörténeti értéket képviselő fászáró növények kivágásának kérelmezése esetén kell hirdetmény úton, valamint az önkormányzat honlapján értesítés tenni az eljárás megintításáról. Tekintettel arra, hogy a kivágott fák egyikes tartozott erre a, ebbe a körbe, erre nem volt szükség. A közvetlenül álló fa kivágásérendben nyújtott kérem elbírását, tehát a jegyző hatáskörébe tartozik, amely hatáskört a már említett kormányrendelet telepített a jegyzőhöz, és ugyanezen jogszabály tartalmazza részletesen az engedélyezés eljárási szabályait, valamint meghatározza a kivágott fa pótlásának keretszabályait is. Fontos eleme a szabályozásnak, hogy amennyiben a jegyző a fa kivágási nem hoz az előírt határidő, belül döntést, hogy az engedélyt megadottnak kell tekinteni szitú, hogy exakt módon meghatározza azt is a kormányrendelet, hogy a jegyző mely esetekben utasíthatja el a kérelmet. Az ön által kifogásolt fakivágás engedélyezése, ez az ön ez baranyi Krisztina, a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával történt. Tájékoztatom képviselő azt, hogy az a körülmény, hogy egy szabályozási tervlapon a tervező tervezőjelö a védelemre érdemesnek tartott növényállomány, nem jelenti azt, hogy az adott növény védettnek minősül. Budapest Főváros 9. kelet főváros önkormányzata sem fát, sem zöldteret nem nyilvánította ez ideig védetté. Az önállításával ellentétben nem a hatóság döntött a forgó fák azonnali kivágásáról, a hatósága hozzá benyújtott ügyében folytatta le az eljárást, aminek eredményeképpen engedélyezte a fák kivágását. Az eljárásban a kéremező gazdaság érdekeit egyáltalán nem vizsgálta, nem is vizsgálhatta az eljáróhatóság, így a semmilyen szempontból nem vette figyelembe. A fakivágás szükségességét, a kérelmező megfelelően alátámasztotta, kérelmében vállalta a pótlást, amelyet az említett önkormányzati rendelet rendelkezési alapján rendelt el a hatóság. A kérelmező emellett vállalta, hogy a putzás az önkormányzati rendelet rendeletben előtte a vastagabb, nagyobb méretű fákkal fogja elvégezni, a kompenzációt pedig csak azon fák tekintetében kell fizetni, amelyek telepítéséhez nem tudtunk helyet kijelölni. A környezetvédelmi alapnak ez a bevétele kizárólag fapótlásra fa, fa telepítést és ezek gondozására fordítható írja a jegyző. A Tótkármán utca 33 száz alatti társasház lakóinak panaszon alapuló kérdésében ön értetlenségét fejezi ki. A, a tervezett lakóház ruhamtempóban kiadott engedélyével kapcsolatban hozzátéve, hogy a telek beépíthetőségét és az engedélyezhető épület magasságát a beruház igények megfelelő módosította a képviselőtestület. Előre bocsánat, hogy egyébként ennek sincs jogi akadálya. 2017-ben a területre vonatkozó keretépítési építési szabályzat megalkotása sokkal inkább a helyi építési szabályzatoknak a megváltozott magasabb szintű jogszabályokkal történő jogharmonizációja tette szükségessé. Az épviselősi szabályozat megalkotásának szükségessége egyébként egy évvel korábban döntött a képviselőtestület, a jogszabály elfogadására pedig széleskedő is követően került sor ennek részleteiről a képviselőtestület 2011. december 21-én rendkívül érésre előterjesztett számú előterjesztésében olvashat képviselő asszony. Habár képviselőször, mint egy ferúja az eljáró építési hatóságnak, hogy ruham adta ki az engedélyt, a valóság az, hogy az építési hatóság csupán a jogszabályi kötelezettségének tett maximálisan eleget. Akkor, amikor a 25 napos ügyintézési határidő lejárt előtt, néhány nappal 2018. szemben 20-án meghozta határozatát, csupán megjegyezni kívánom, hogy amennyiben az építési hatóság nem tartaná be az ügyintézi hat határidőt, és akkor csak egyetlen napot is csúszna, ugye az eljáró hatóságot fizetési kötelezettség terhelné, mégpedig azon összeg amikor összeget az ügyfél az eljárás illetékeként megfizet az államnak, kollégáim kifogásolt volt roham tempója hiányában a jelen építési hatóság ügyben, pontosan 2.620.000 forint kiadást kárt jelentett volna az önkormányzatnak. Azt kérdezem öntől, haladok majd még előbbre, hogy vajon nem lett volna -e érdemes végig ezt így ebben a tempóban tartani, Mondva, hogy előbb-utóbb megszületik Dombovári Csaba jegyzőnek a válasza, és nem azt felajánlani a jelenlevőknek, hogy menjenek el a közeli Hallertérre, mert az ottani fák enyhét élvezni tudják szemben azzal a hogy a velük szemben lévő fák enyhét már nem fogják tudni élvezni. Tehát vajon nem lett volna jobb, de elnézést nem kitanítani szeretném, csak kérdezem, hogy nem lett volna jobb megspórolni ezeket a hangulatkeltő pillantokat. nem a jegyzői válasz kitér arra is a végén, hogy ennek a háznak a lakói 13 évvel ezelőtt ugyanebben az eljárásban vettek részt. Tehát amikor az ő házukat építették, akkor hasonló fakivágások történtek. Tehát ő miattuk szintén fa került sor és ezeknek a fáknak egy része azóta ö, ö, nőtt meg akkorára, amekkorára Ferencváros megújul, újjáépül az építésnél mindig áldozatul esnek fák, ez egy teljesen normális folyamat Csak az a, az a helyzet, hogy ezeknek a videóknak a terjedését, ez a hang nem ez jelentősen segíti Jó, de most ehhez képest akkor adjon nekem tanácsot hogy ilyenkor az ember maradjon néma levente, Igen. ne adjon szót a... Tehát de adjon szót is, is uh, és várja meg, amíg uh, a jegyző megszülője ezt a választ. Jó, de nézze, hogy ha nem vágott videó lenne, akkor, akkor hallaná azokat a provokatív megjegyzéseket. Uh, bár amit bevágtak képviselően hozzászólásából, szerintem az önmagáért beszél, önmagából hát önmagából kivetkőzött, hordibáló képviselőről van szó. de, de elvileg de... a videó pontosan leleplez mindenkit, nem kell önnek ezt hangban elősegítenie azzal, hogy elmagyarázza, hogy mit lát a néző. De nézze, a, a nem kell nem is Kürt Istvánnak lenni olyan szituációban, amikor az ember polgármester. Mind, mind, mind, mindenek van határa minden, minden határa ja, de ez, ez, ez az valójában az... A, a jelenlévők feszültségéről szól nagyobb mértékben ebben a helyzetben, mint a kivágott fák sorsáról, vagy a nem kivágott fák sorsáról én ez válasz, lesz a briket, nézzi, ami gyúl nézze meg akárhányszor, szerintem én megőriztem a, a, a nyugodtságomat a esetleg kikétnek mondható megedzéseim pedig teljesen e, e, vállalhatóak vállalni, is a mai napig is Nézzétek, teljesen nyilvánvalóan provokatív szándék. A képviselő úgy kezdte a felszólását, hogy minden törvényes, ami történt. Ehhez képest, ami ott előállt, az szintiszta provokáció volt. Szintiszta provokációra én ezt a választ tudtam adni, és fogom is adni legközelebb is. Egyszerűen visszautasítom azt, hogy, hogy politikai meg egyéb szándékoknál fogva felhasználjanak egy hangulatot. Tehát ma Magyarországon, ha a fakivágás szó eszébe jut valakinek, a a Ezt nekik, én ebbe nem tudok vitatkozni. Amire nem ön utal az az alábbiak szerint szól, szó szerint, a fentiekben adott érdemi tájékoztatáson túltalán említést érdemel, hogy a kérdésben megfogalmazott panaszok egy olyan lakóházban, Tudkámán utca 33 élők részéről érkeztek, amikor jellegi otthonai 13 évvel ezelőtt hasonló körülmények között közepette épültek, mint a panaszokban kifogásolt új épületben épül lakások. A Nádasdi udvar néven épült épület a Tudkámán utcai oldalán közvetlen a telek határa épült olyan, hogy nem csak az elkék, de egyes utcafronti helységek is közteleti járda fölé nyúlnak ki, és ezen otthon a képítése során is történt fakivágás, mint a Tótkármán utcában, mint a Nádasdi utcában, amelyek pótásávegyek mellett az épület belső udvarában történt meg a jeleg és ott élők megerégedésére. Szól a Bármiből, Bármiből lehet ö, ö, pankrációt és ö, ügyet csinálni, lásd invázió, lásd katasztrófa helyzet a patkányok miatt. Nézd, rá lehet fogni a politikai kampány időszakra is, meg rá lehet fogni egy olyan politikai kultúra, Á, fét, Jó, de rá, hát az rá, én rá, dolgom rá, az, hogy egyszerűen, egyszerűen legyek szakmai, és képviseljem az önkormányzati érdekét, és egyszerűen legyen szakmai, szakmai és képviseljem a lakók érdekét, és próbáljam a politikai purpárlét, amit adott esetben a politika, vagy a lakók keltenek, vagy a média kelt az egészenről, a tetejéről, mint valami csörhabot levenni. Hát oké, de egy ennél szakmaiban, mint egy hatósági eljárást végigkövetni, és azt objektíven bemutatni, az úgy látszik, hogy meghaladja bizonyos sajtótermékeknek a. A képessége. vagy mondom... pedig tudatosan, tudatosan feldítik a valóságot? Jó, én azt tenném az ön helyében legközelebb, hogy, de gondolja, hogy szívesen elmegyek függetlenné, hogy ez, hogyan mit szólnak a helyek, hogy, hogy, hogy, hogy, a sérpisek ne nerőn le annak a helyzet, annak a lehetőséget, hogy a szakmaiság úgy tudja megjelenni, mint hogy ez a jegyző levelében van. Jó az... Igen? A lakossággal a történő konzultációt érintő kérdései kapcsán tájékoztatom önt, tehát Baranyi Krisztinát, hogy egyedi hatóságügy ebben a jogszabályok erre nem adnak lehetőséget. Hatóságügyben csak az ügyfél és az eljárás egyéb szereplői érintettek, a fejlesztési tervek és a lakosság szélesebb körét érintő kérdései, pedig az önkormányzat eddig is minden évben tartott és ezután is tart közmeghallgatást. Azt kell, hogy mondjam, hogy úgy tűnik, mintha minden az igegyet a renden volna, mégis maga az eljárás módja anna, adja meg annak a lehetőségét, hogy a lakosság, a média pontos vagy pontatlan tájékoztatása következtében pont az ellenkezőjét érzékelje. Jó reggelt! Jó reggelt, Jön. Azt szeretném megkérdezni, hogy a, felolvasod felolvasott rendeletet, hogy a, hogyha a jegyző nem válaszol a kivágási kérelemre, akkor, akkor, jó, akkor De jól jól van, az De azt benne van, hogy jóváhagyottnak kell tekinteni. Az, az az, az önkormányzati rendelet? Vagy nem, az nem önkormányzati rendelet, de egyrészt nem önkormányzati rendelet, másrészt abban a sajátos helyzetben vagyunk, hogy Bácska János nem fog tudni olyan kérdésebben válaszolni, amely nem az ő kompetenciája. Értem. Ő most egy közt azt tette lehetővé, hogy egy egyébként már mi még mindenki számára nem látható levélből összefüggő részeket olvassak, amelyeket egyedül a jegyző tud hitelesíteni. Értem, csak ez a cír. De ez a, erre a kérdésre megvolt a válasz az Ez egy 2008-as kormányrendelet. Ez szerint állnak el a, a önkormányzat hatóságai. Anélkül, hogy minden... hogyan alakulnak a helyhatósági választások, nem ennek a függvényében és nem ennek a tükrében, én elég jól ismerem önt, képes arra még a hú jelenlétében is, még Ásdánia jelenlétében is, vagy bárkinek a jelenlétében, hogy úgy fegyelmezze magát, hogy utána lehetséges, hogy le kell menni az italboltba, vagy el kell menni evezni a Dunára, de hogy az ember olyan megjegyzéseket ne tegyen, amelyeknek a megítélése... Lehetővé teszi azt, hogy a történetet egészen más szemmel nézzék, mint ahogy egyébként azt a jegyzőlevelének olvasása után az emberek látnák. Ez ügyben ön nem kompetens, mert nem tud önmagáról objektív képet kialakítani, hogy én se vagyok kompetens. Abban kapcsolatban, hogy saját magammal kapcsolatban képet tudja kialakítani. Én ha adhatok önnek egy tanácsot, amely nem szakmai, hanem emberi, akkor azt tudom mondani, hogy fapofával kell tudni állni, a mai világban tényleg furcsa az, hogy az ember kivesz a zsebéből egy fényképet és felmutatja, miközben én pontosan értem, hogy az ő részéről ez milyen reakció, ezt a média, és utána pedig akik ezt nézik, mégse úgy értelmezik, mint hogy ön ezt eredetleg szerette volna. Ez nem így van, Ez, ez pontosan tudja ön a szakmabeli, hogyha én kussolok, akkor vagy agyhalott leszek, vagy súnyogok, tehát ez tehát tényleg... Hagyja meg annak a lehetőségét, hogy az, de. amit a vitrai, az el, a, a vitrai mondás, amely az elmúlt időben nem tökéletesen érvényesül, de hosszú távon mégis érvényesül, és aztán nem évek kérdés, hogy aki felülkerekedik, alul marad. Oké, okay, de egy képviselőtestetülés nem lehet szétverni e, holmi provokátoroknak. Ezt nem hagyhatom. Ez az önfelelőssége. Ez az önfelelőssége, csak akkor ezt legközelebb valahogy másféleképpen kell megoldani, és nem úgy, hogy magának az eljárásnak a módja legyen az, amit önnel szembe fordítanak, miközben úgy tűnik, hogy tartalmilag nem volt a felszólaknak igazuk. Nem érdemes a formát elrontani, hogyha a tartalomban az embernek igaza van. A Ferencváros önkormányzata elkötelezett nem csak a meglevő zöldfelületek megőrzése, hanem gyarapítása mellett is büszkék vagyunk arra, hogy kerületünkben az elmúlt években növekedett az öldfeletek aránya, éppen ezért a fakivárásosok esetében kiemelt odafigyeléssel járunk. El az önök által felvetett esetben a kivágott 15 fára, beruházó 48 fát fog ültetni. Ezzel nem csökken, hanem nő a zöld aránya a Ferencvárosban, a kelet megújítása, modernizálása minden itt élő és fontos hogy a régi funkciójukat vesztett, épületek helyét Modern 21. százali életteltelépületek egyik át, reményünk szerint ezen folyamat részét képezik Budapest 2019. május 3. tisztelettel dr. Dombóvári Csaba edző. Fontosabb a jegyző szakmai levele sem, mint hogy mindaz a purpárli, ami menet közben zajlik, aznak a füstje elnyomja ennek a lángját. Miközben értem azt, hogy feszültségek vannak, amely feszültségek kitörni vágynak az emberben. Ebben nem fogunk egyet érteni, mert ez nem feszültségek kérdése, hanem e, e, provokátorok oda jönnek, és ott meg próbálják szépzelni. Ez egyébként rendben folyó képviselőtestületű. De viszont polgármester is ez nem hagyja. Képviselő... Oh, hát nem hagyom, mert egy képviselő ehhez még asszisztens. Tartson egy ilyen képviselőtestületi ülés 36 óráig, de ne tudják utána azt írni, hogy agy hallott. attól, hogy természetesen lehet ö, azt feltételezni, hogy akkor is ezt írják, de higgyel, hogy a nézők és a hallgatók és az olvasók nem annyira hülyék, hogy mindenáron a maga fejét akarják bedugni a hordóba. Utolsó megszólalás, mert teljesen elúszom időben. Jó reggelt! Jó reggelt, Horvátor, egy ezt mondhatom egy én is. Megnéztem ezt a videót a polgármester, és ilyeneken, hogy teljesen papopával mondta, hogy szépen beszéljen a J jó paranyag. Jó, rendben van, Péter, e tekintetben megvan a tőled a szó, de ezen a hangnemben. Uh, minél hamarabb tegyen, legyen szíves közzé ezt a, ezt, a, ezt a jegyzői levelet. És aztán lássuk meg, hogy ez hogyan viszonyulnak mindazok az orgánomok, amely korábban az eljárás múlja, legalább annyira föl voltak háborozat, mint a tartalmán. Hát nézze, amíg a véleménynyilvánítás szabadsága fölülér bármilyen más néhány ezer év óta ebben a kultúrkörben hozott törvényeket és szabályokat addig kiszolgáltatott és tehetetlen a rendet, rendhez szokott és az betartatni kívánó embert hagyja meg, hogy az emberek igazságérzettel tudjon úgy érvényesülni, mert mi se ő, én ebben a formában nem befolyásoljuk őket. Mert oda az összes anyag, amit megjelennek, ezek manipulatív módon összevágott tényekhez közük nincsen, és az igaz a parkolástól szóló ö, videókra, és az összes ilyen megjelentre nincs nincs eszköz, amivel ez ellen lehet normálisan küzdeni. El kell próbálni? <gül> Köszönöm. Én ebben próbálok segítséget nyújtani mindenki számára. Köszönöm. Viszont hallásra köszönöm szépen. Köszönöm. Önök bácska Jánost, Ferencváros polgármesterét hallottak. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. A műsort az Uglói önkormányzat támogatja. Jó reggelt lehet! Tudom, olvastam, de szerinted mi a helyzet? Hát az a helyzet, hogy előtted Bácska <gül> ja János okay. van, és uh, ahogy a veled való beszélgetés, valószínűleg 9-ig tudna tartani, ugye Bácskai Jánossal folytatott beszélgetés, is ugye elhúzódott, mert próbálok uh, valamilyen módon helytálni. Ugye ott a fakivágások ügye van, úgyhogy ez nem a te ellenedre volt, úgyhogy, de azt, nem, hogy az, hogy kültél SMS-t az azért nagyon fontos, mert ez azt is mutatja, hogy neked fontos, és ez így van, jó, majd abban is meg kell egyeznünk, hogy hogyan legyen szeptembertől, mint hogy mindenkivel meg kell egyeznem, mert ugye ugye nyáron nem vagyok, de aztán el kell tudni dönteni, hogy akkor hogyan viszonyulunk -e ez a témakörhöz, mert hiszen az együttműködés korában önkormányzati választások idején is folyt, és el kell dönteni ezt a poliszt, hogy az ember hogyan viszonyul, Um, nézlek téged uh, a tévében hallgatlak téged a rádióban legyen az zugló legyen az fűpolgármester jelöltség és az előző történetet elmondom neked két mondatban igyekszem alkalmassá válni erre a legutóbbi képviselőtestületi ülésen talán a múlt héten Ferencvárosban szóba került egy építési telken a fakivágások ügye Eh, amelyben a lakók és Baranyi Krisztina, a képviselő egységesen jelenességét tendenciózusságot ezt azt láttak felfedezni, és ennek az előadása történt eh, lakók megjelenésével. Eh, jelen volt a sajtó, elsősorban a 444.hu kamerája révén. Eh, magáról a, a fakivágásokról viszonylag keveset lehetett megtudni, de elég... Tehát Lehetett egy olyan filmet csinálni, amelyet a 444.hu megért, ezt mindenféle egyéb sajtótermék átvette. Egy gyakorlatilag ilyenkor az a gond, hogy általában kontrollálatlanul, tehát nem érdeklődnek, utána úgy gondolják, hogy mérvadó ezt ugye a saját példámból kiindulva tudom mondani, tehát index, vagy adott esetben 24.hu, Mára megszületett a jegyző válasza, amelyet eljutatott hozzám a polgármesterből. Ezt megpróbáltam minél hosszabban felolvasni, mondva, hogy ebből részleteket nem lehet olvasni, és megkérdeztem tőle, hogy vajon mindazokat a hangulatkeltő elemeket, amelyek egyébként lehetővé tették, hogy azok az írások, amelyek megszülettek, megszülessenek, és amely amelyek alapján őt egyébként e negatív megjegyzéssel illetik, nem lehetett volna ezt másféleképpen bonyolítani, és meg megtartani a válaszát. Ha abban neki igaza van, hiszen az a jogszabályismeret, ami abból árad abban én nem fog tudni vitatkozni, és ezt most rád vonatkoztatva, vagy azt nézem, hogy vajon a hangulati elemeket abból a tevékenységből, amit te folytatsz, ki lehetne vonni, és megtartani benne a száraz tartományt, az, ami a lényeg lenne, amire az a válasz, hogy lehetne, de valamiért mégsem sikerül. Legyen az a parkolás, vagy legyen az a főpolgármesterség, minden olyan mennyiségű vízzel van felöntve, hogy mire az elfő, addig le az élet. Hát szép a hasonlát, valóban a magyar politika az, az nagyon egy egyértelmű tendencia felé megy, tehát elképesztő indulatok. És, és Nem az a, baj, a... az a baj, hogy az indulatok megjelenése okán az, amivel kapcsolatosak az indulatok, azt egyre kevésbé értik az emberek, egyre többet foglalkoznak az indulatokkal, miközben maga az az ügy, amely indulatot kivált, az egyre jobban eltörpül. Na, ez, ezt akarom mondani, hogy, hogy a valóság nem látszik ebben a, ebben a ködben amit, amit. vagy abban a porfelhőben, amit vannak ezek az ügyek. Viszont a politika Lát... nagyon törődik a porfelhővel. Hát a, a első, elsősorban azzal törődik. És ezzel Ez ügyben egyébként nem csalódik, mert a média zömében ezt a porfelhőt közvetíti. Hát e, igen, igen. Nyilván mindenkinek megvan a maga. Uh, szempontrendszeren nyilván a főleg az online újságírás, ami ugye a klikvadászatról szól. Nekem nagyon sok ilyen beszélgetésem volt újságíróval, amikor így tényleg nem számon kérő jellege egyszerűen csak úgy érdeklődési jelleggel kérdezem, hogy miért a cikknek a címe, ami egyébként adott esetben nem teljesen egyezik a, vagy nem jól ragadja meg a tartalmát, <kül> és akkor ilyenkor mindig a szerkesztőre hivatkoznak, amely szerkesztő uh, azt nézd, hogy hányan kikkelnek egy cikre. Jó, ezzel nincs mit tennünk, illetve hát én, én nem magam része hanem meg próbálok uh, úgy működni, hogy azért ugye a valóságot lássuk. Láttam egyébként ezt a 4 4 es videót Verencáros ügyében. Um, szóval én magam esetkezően megértem azt, hogy a testület ülések, azok válnak. Uh, ez képest azt gondolom, hogy mindegy nem akarok senkinek tanácsot adni, azért uh, nem nem. A és ne felejtsd el, és aztán rohanunk zuglóba, aztán onnan vissza, ahova akarod, hogy amikor legutóbb Bácskai János, beszélt a közbeszerzési bizottságnak az üléséről, amelyek amely még eredménytelen volt, akkor talán a magyar televízió, de emlékezetem szerint semmiképpen se az ellenzéki sajtók kérdésére benne volt, hogy vajon te mindazt, amit azon a közbeszerzési bizottságon tettél, azzal egyébként nem a zuglói parkolásról akartad elterelni a figyelmet, és én arra gondoltam, hogy azért a politikai dadaizmus, tehát hogyha lenne ilyen, akkor az egyébként 2019-ben a világban nem tudom, hol tud még úgy tenyészni, mint Magyarországon. Ezzel, ezzel csak egyetérteni tudok. Tehát nyilván én bármit csinálok, azzal a parkolás, az a parkoló, az üléparkolással volna már a figyelmet, még akkor is, hogyha egyszerűen be akarom tenni az új parkolást, Uh, jó, hát ez is része ennek a... Jó, csak ugye eljutunk oda, hogy értene. mindazok, akik egyébként ezt nézik, és nem ismerik a valós helyzetet, miután állandóan ez jön velük szembe, elhiszik valóságnak azt, amit látnak, miközben nem az a valóság, de ahhoz olyan tevékenységet kéne folytatniuk, amihez se kedvük, se idejük. Ja, igen, és ugye ez, mivel az egészből csak a portfelfő látszik, vagy, a, vagy a, ez a... Ez a nem túl személyes dolog, az emberek a jelentős része úgy van, hogy akkor kibónja magát ezekből az ügyekből, nem is foglalkozik vele, ami szerintem egyébként ugye minden Hát szóval minden zsarnokságnak az a politikai eh, működésmódja, amely nem a totális zsarnokságra alapoz, hanem hanem arra, hogy az embereket szembelepáradnak a dolgokba eztán azt mondja, hogy az emberek rekevét a politikától, és eh, egy apró ügy, én nem is reagáltam rá, de bizony szempontból nagyon nagy, ugye amikor a a, a Rákóczi téri piac szóval szervezett közösségi programoknak az engedélyét visszavonja a piac arra hivatkozva, hogy ott emberek találko találkoznak, és mivel találkoznak, beszélgetnek, és mivel beszélgetnek, lehet, hogy politikáról fognak beszélgetni, és mivel választási kampány van, ez inkább ne beszélgessenek. Azt, azt egyszerűen mondjad meg, hogy az mennyiben felel meg a valóságnak, hogy volt az ügyben e, érdekegyesség, hogy felálljon a zuglói parkolás vizsgálóbizottság, azonban azért nem jött létre, mert nem tudtak megegyezni a tagokban. E, ne, ne, nem, nem, nem pont így van. Tehát, a Fidesznek már, most már harmadjára van ilyen vizsgálóbizottságos díja, nem tudok máshogy fogalmazni, harmadjára nyújtja be. Az első vizsgáló bizottság az arról szólt, az uglói képviseletesztelet, három uglói képviselőből felállít egy, felállít egy, egy, egy csapatot, amit vizsgál. Egyébként, hogy mit vízgál, köszönöm szóval... Nem értem, mert hogy minden adat nyilvános. Tehát most bárki bárvisz mód meg. Hát ugye fel lehet menni a hollapra, és lehet látni, hogy az alapvető különbség a kettő között, amiről te beszélsz, javasoljuk szakértőből álló háromfős vizsgáló vizsgálóvizottság vizsgáló felállítását. Na ez a igen, és, ez a új. És van egy szinte ugyanilyen szövegű, de ebben más, javasoljuk pártatlan, paritásos alapon felálló szakértőből álló háromfős idejéles Na, az már nincs. Tehát ez a régi, aztán a Fidesz rájött, hogy ez nem jó. De mi a rossz vele? Elnéző, tudom, hogy nem vagy fideszes, de mi ebben a rossz? Semmi, semmi, mert kiderülne az, hogy, hogy az új parkolási... Hogy egy paritásos azot... alapon felállítani egy háromfős ideiglenes vizsgálóbizottságot? Igen, mert hogy nincs is ilyen jogi intézmény, szóval nyilván ilyen szempontból van ezzel baj a... Hogyan hát, lett háromfővel paritásos? Másfél, de? másfél? Ez egy kicsit nyilván... Nem volt átgondolt ez a javaslat, mondjuk új. De ehhez képest a második javaslat, az átgondoltam, viszont szerintem, hát hogy mondjam, hogy is elég ironikusan tudok hozzáállni, mert az új javaslat, amit már egyszer leszavazott a testület, és most újra benyújtották, és ezért újra rendkívül is kell tartanunk, ami persze megtartjuk, amit nem tudom, ki fog ide a kívül, de ugye a kollégáim, akik azon dolgoznak, hogy a testületülés ülés hogy biztosítsák, hogy azokkal jól ki lesz babráva. Ugye az eltératás Azt vicces mondja meg, hogy miért nem sikerült most felállítani ezt az izét? Azért, mert az, amit a fideszek akarnak, az marhasság, azt a testület nem is, támogatta. Is, és és azt, hogy csináljuk egy valami más értelmes dolgot, azt a fidesz nem támogatta, úgyhogy is nem de semmi. Na akkor most ki én... fog szülni új előterjesztést? Hát a fidesz az szűli, mint a. nem tudom a, uh, oh, tehát oh, Ahogy végig a testület ülésnek, azonnal bernyújtanak egy újabb rendkültestületül és összehívás, most hát Jö, de te a mi már nem azt prognostizálod, hogy jelenleg az ügy fenntartása a fontos, vagy létre fog egyszer jönni ez a vizsgáló bizottság? Szerintem ők azt a akarják kelteni, hogy itt mi félünk a vizsgálattól. Még ez van a vizsgálat, és akkor hogy mondjam még, hogy mi van a Figyelek. másik javaslatban. Az arról szól, hogy Tarlós István egy fideszes polgármester és egy ellenzéki polgármester delegál egy szakértőt, aki az én személyes vizsgálja az ügyben. Na most e, ugye ez azért, e, tehát te, is abszurd, hiszen e, a közelesi önkormányzat e, hát, meg egy másik kerület polgármesterei mi a túrót vizsgálnak. Tehát ugye engem vizsgált az uglói nép, ez az uglói képviselőtestület, az egyébként e, vizsgál, tehát hogy, hogy volt már ilyen, meg vannak is vizsgáló bizottságaink, amiket korábban felállítottak. Például mit van, már nem is emlékszem, mert ugye ahhoz a képviselők azért lusták, hogy a vizsgátot el is végezzék. Na mindegy. De Talós István nekem nem a főnök, hanem a politikai ellenfelem. Tehát, tehát én most most el azt, hogy én azt mondanám, hogy Talós Istvánnak mondjuk a, az elektronikus jegyrendszer kapcsán fejlesztegesen elköltött 12 milliárdot szeretném vizsgálni, és én szeretném vizsgálni őt. Most erre valószínűleg mindenki mert pedig egyébként jogi értelemben nem lenne abszurd, hiszen a, a, a képviselőtestületek vizsgálhatják a saját polgármesterüket. Én a Föderációs Közgyűlés tagja vagyok, ebben az értelemben, álfit értelemben, én vagyok Talós Istvánnak, a, a, a, a... nem is a főnökkel, de hát egy olyan jogviszonyban vele, hogy én felállíthatok egy vizsgáló bizottságot, amiben őt vizsgálom. A politika az nem igaz, mert én azt ez teljesen abszurd politikai, meg jogi értelemben is. E, nyilván, hogyha Egyszer végletlenül az lesz, hogy a Fidesz többségbe kerül, mert éppen nem tudom hárman influenzásak. Így szól, a Budapest főváros 14-e, zugló önkormányzat a képviselőtestülete felkéri Budapest főváros főpolgármesterét, egy kormánypárti vezetési keleti önkormányzat polgármesterét és egy ellenzéki vezetési keleti önkormányzat polgármesterét, hogy a tényfeltáró munkacsoportba szakértő tagot delegáljon. Na jó, de most akkor, és akkor tegyük, hogy az átmegy. Akkor ki lesz a korrántártiat, ki mondja meg? mint egy korrántártió valaki, mitől ellenzék ki? Tehát én az az elvét fogálmestereket, ismerem azokat. Jö, de Gergő, egyezi meg, és itt utalnék a te korábbi előletedre, amikor még nem ebben a szakmában voltál, hogy ez mint a rétes tészta. Tehát ez, ez soha. Ez soha nem ér véget. Hát egyszer, hát, hát én, én ezt, ezt én tudom, csak az abszolítására azért, hogy nem a figyelmet. Mekkora jelentősége van annak, hogy más előterjesztés azért nem kapott többséget, és szavazták le szocialisták és fideszesek egyaránt, mondván, hogy azt mondták, hogy kérik a számokat. Ugye itt arról van szó, hogy hogyan vegye saját kezébe a zugló a parkolást. Ugye itt arról beszélnek, hogy ezzel kapcsolatban már csak azért sem kell döntést hozni, mert két hónap múlva lejár a szerződést. Te arról beszéltél, hogy nem ártott volna, ha lett volna valamilyen iránymutatás. Viszont azt kérik, hogy a szervezet természetesen nem te. Állítsatok elő olyan számokat, amelyek meggyőzik mind a két frakciót arról, hogy erre az önkormányzat képes, hatékony és érdemes. Nézd, ezek a számok rendelkezésre állnak, ezek a számok eléggé sokkolóak lesznek, de hát hogyha sokkoltatni akarja meg a testet, akkor majd sokkoljuk. Tehát, Jó, de ezek akkor nem álltak rendelkezésre? De, de, de. de. Akkor miért de. hiányoltak? De. Hát azért hiányolták, hogy ezt az egész, már bocsánat, ezt az egész ügyet lehetsen még szobáfabosítani, Ugye ebben az úgy, hogy Nem mondtál semmi miért? csúnyát, mondja, majd leközel a Hát jelmezni. igen, akartam, csak meggondoltam magam nagyon helyesen. De lehessen ezt a történet tovább habosítani, meg lehessen. De miért, a... miért, miért, miért, miért fújják ugyanazt a követ e tekintetben szocialisták és fideszesek? Jó, Ez ritka kérdés, most most, most jó? Tehát, jó? E, jó. tehát most e, nem nagyon értem, de jó, akkor legyen az, amit az nagy érdemű szeretne. Tekintettel arra egyébként, hogy nyilván, amikor mi e, Egyébként ettől a bizonyos ügytől, amit én nem nevezem Botványnak, de Botványnak hívnak mások, hát az ügytől függetlenül, mi már erre készültünk, hogy ez a szervődést ne fog járni, és hogy, és, hogy az, és hogy más kéne ezzel kapcsolatosan tenni, ez, ez, ez tényleg lassan fél éve foglalkozunk ezzel, és bár én nem, nem érzem a életem a legfontosabb kihívásának, hogy mondjuk a parkolás ellenőrző szoftverek világában elvizagazodjak, de már azt gondolom, hogy mindent tudok, ami ezzel kapcsolatosan fontos. Jó, akkor, hogyha, hogyha ez a kérés, akkor egészen konkrét költségbecsülésekkel és megvalósítósági tervvel megyünk a testület elé, mindenkinek az igényét, amely a vitában elhangzott. Jó, nézzük személye, a lényegi oldalról, csináljunk úgy, mintha rádióm is készítenénk. Mindaz, ami most történik, el e azt, amit te szeretnél? Vagy egyelőre van időcsúszás, de nem végzetes? Hát abban az esetben nem, hogy mi a háttérben azt a munkát, amit rajtunk számunk érnek, ezt azt csináljuk. Tehát konkrét személyekkel meg vagyunk állapodva, akiket ebben a munkában akarunk. Egy arról beszél, hogy itt tulajdonképpen eh, annak az előkészítése folyik, hogy elnézést, ha nem pontosan idézem, kedves Várnai, hogy eh, ne legyen meg júliusra minden, és az az opció álljon be, amit a szerződés lehetővé tesz, hogy legyen egy két éves hosszabbítás, mondván, hogy amit szerettél volna, az határidőre nem készül el, eh, mást meghívni nem kell, hiszen az eredeti szerződés ezt teszi lehetővé. Ez mennyire életszerű? Hát ez teljesen. Tehát nyilván ez a Fidesznek marha jó, mert akkor nem tudtuk megoldani, és továbbra is magannak maras költségek. Másnak szerintem nem jó, úgyhogy ilyenek megfelelően még egyszer mondom, tehát az, hogy mi... Van egy politikai vita, van egy háttérmunka, a kettő most akkor találkozni fog, mert akkor, akkor bemutatjuk részletesen, hogy mi hogyan, hogyan csinálnánk mi ezt. Az egész ott van, mert a főpolgármester jelölt, vagy? Vagy ez egyébként meg lenne anélkül is? Nem, ez, ez, tehát ami, ami, a, ami arról szól, arról a politikai szándékról, meg arról a szakmai képviselő munkáról, hogy ezen a területen költséghatékonyabban lehet működni, és ez meg kell lépni, ez akkor, akkor, akkor is így lenne, ha én nem lennék főpolgármesterjelölt, akkor feltehetően az ulió polgármesterjelölt lennék, ezért aztán még inkább meg lenne. Tehát ennek ehhez nincsen köze. Az egész ügynek a, az a nagy bombolyag, amit ki kell szét kell szárazni és meg kell vinni. Abban nyilván van egy nagyon erős politikai szál, mert hogy egyszerűen a Pidesz próbálja a saját minden hatalmi eszközével, a saját médiájával, meg minden mással azt legyetett kialakítani. Az én kampányom az nem arról szóljon, hogy 9 évvel a Budapest hogyan állt, hanem arról, hogy mi van az uglőparkolással, ami egyébként érdemes elolvasni egy 2017-es adatok alapján készített Pár nap előtt megjelent a budapesti parkolási rendszerekről. Valaki azt olvassa el. Abban az új rendszer egyébként a 2017-es adatok alapján még egyszer mondom. Nem tudom, hogy pontosan miért ezeket az adatokat kérték. Az egy teljesen az átlagos, vagy az átlagosnál egy kicsit hatékonyabban működő parkolási rendszer. Ugye az borította meg ezt az egészet, hogy a márus tigetet részben lezárták, részben pedig ugye csökkentek a, a víztételek, meg... Megszűnt a hétvégi fizetős parkolás, és ezért nekünk nagyon nagy bevételki kiesésünk volt. Tehát azt tényleg ajánlom el, hogy az egy nagyon részletes cikk, benne van az összes kerület, amely ugye, vannak fizetős vezetek. És ebből a cikkből egyébként uh, az erül ki, hogy az öt felsorolt kerületek közül, 2017-es adatok alapján, az Óbudai rendszer egyébként masszívan veszteséges. Ez csak azért, mert ugye a Fidesz kommunikáción azt hangzik el, hogy Budapesten mindenhol nyelösséges a parkolás, csak zúlóban nem. Ebből a cikkből ennek az ellenkezője következik. Még egyszer mondom, 2018-as számok nyilván más kutatnának, de a 2019-esek szintén más kutatnának, hiszen 2019-ben már van egy nagyon jelentős változás a bevételekben, és azt szeretném, hogyha az év második felében a kiadásokban is, és én úgy számolom, hogy akkor olyan havi nagyjából 20-30 millió forint nyelösséget. Nem, mint hogyha ezt volna, két kérdés még belefér? Persze. Az egyik az az, hogy mennyire született érdemi döntés az ódai dolgozók versenyképességének megőrzés érdekében. Teljes mértékben. Tehát ott ö, ö, az sikerült azt a, azt a kompromisszumos csomagot, aminek a költségvetési igénye az a 100 millió forint. Tehát azért egy szemben látható összeg egy dulyi költségvetésben is. Ezt a kompromisszumos csomagot, amit, amit a jövőben szerintem tartani kell, sőt ezt a testület elfogadta, E, azt kell mondjam, hogy még igazából azon volt egy kis verseny, hogy akkor valójában ki az előterjesztő, mert mi ezt az ügyet nem akartuk e, politikai, hogy mondjam, gyújanyaggá tenni, és e, összeístünk egy egyeztetést, amiben ott volt minden frakció, és, e, és kézlekult egy kompromisszumos anyag, és mi felanyáltuk mindenkinek, hogy előterjesztőként csatlakozzon, csak az e-mailre nem mindenki reagált, és akkor ezt a kicsit a fejémre olvasta hogy Fideszes Alapolgármester úr. De lényeg az, hogy ez meg el lett szavazva, és uh, hát ez indul ez a csomag. Uh, ez egy nagyon súlyos, uh, nagyon súlyos ügy, hogy a kafetéria rendszer változása miatt tényleg hiába ad az önkormányzat több pénzt. Egyszerűen, a, ami a, amit kézhez kapnak a dolgozók, az kevesebb. Miközben van egy óriási bérnövekedés más áldozatokban, és hát minden kerület a ugye valamit hozzátenni, és hát óriási elvándorlás van nálunk is sajnos. Uh, más területek irányába, úgyhogy, úgyhogy ez egy, egy érdemes és fontos lépés. Ugye annyi van, hogy a, az általános tartalék valósítottuk ezt meg, amely tartalékot egyébként újra fel kell majd töltenünk. Szerintem a, a sikerült racionalizálni a parkolás működését, akkor a parkolás működtetés Uh, csökkenőkülötségeiből ezt, ezt az átomos tartalékot vissza tudjuk majd tölteni. Még egy kérdés, uh, bár még van nagyjából talán másfél hónap, nem tudom, hogy volt-e pontos dátum, de az előválasztásnak a második fordulója az hogy áll? Hát uh, zavaros a helyzet. Um, um, én továbbra is azt a reményemet tudom megfogalmazni, hogy ez lesz. A magam éppen most Készülök egy telefonbeszélgetés, hogy ez tisztázzal van, egy lebonyolító szervezet, amit egyébként mindenki elfogad, elvileg ez az Ahang nevű szervezettem, Mert volt egy politikai vita Budapesti jellenzéki indulásról a partizán című e, e, online műsorban, ami a Gulyás vezetésével. Uh -huh. ott sok érdekes dolog elhangzott, majd ilyen is visszavézem. De végül is az a lényeg, hogy egy nincs okom kétségbe hogy lesz ilyen és hogy az érdemi Támogatottságnak a bíró jelöltek azok előtt. Ennek a dátumát, meg. vagy olyasmit kérdezzek kérdezek, amivel kapcsolatban semmi érdemét nem tudsz mondani? Hát én azt tudom tartani magam, hogy nekünk volt uh, tavaly decemberben egy megállapodásunk Puzsi és robert -e. Ez a megállapodás arról szól, hogy az előválasztást az Európai Parlamenti választás után legkésőbb június 30-ig bonyolítjuk le. Úgyhogy uh, én ezt tartom magam. Jó, utolsó kérdés. Hogy vagy? Jó, köszönöm. van jó idő, és történnek a dolgok, úgyhogy... Jó. Ja, rendben. rendben elnézést a csúszásért. Semmi vagy, köszönöm. Én is köszönöm szépen. Karácsony Gergét hallották. Adok Öneknek nagyjából, 5 percet nagyjából. A misort az Zuglói Önkormányzat támogatta. Annyit csúszni fogok majd a... Újhely Istvánval folytatott beszélgetésben. Egyhát én felolvastam egy György Javis Beredekkel folytatott beszélgetésre érkező e-mailt, amely azért nem maradt teljesen viszontal, legalábbis az én köreimben most azt küldi egyébként uh, K. Péter, jó reggelt, végighallgattam a beszélgetését a 9. keleti polgármestere Jánossal, Jánosra, végighioktatta a polgármestert. Kíváncsi lennék lettem volna, ön hogyan viselkedett volna Bácska János helyett, ismerve a vérmérsékletét, gondoljon bele egy ilyen provokatív helyzetbe, üdvözlete Klein Péter. Nem akarom Klein Pétert hosszasan feltartani, tegnap nagyjából két órát beszélgettem Bácska Jánossal. Én egy tízes kállán tízesre voltam biztos abban, hogy én ezt a hangot megengedhetem, mint ahogy tegnap is tízes 10-esre voltam biztos abban, hogy én ezt a hangot Hethetem. Ott utólagos korrekciót kizárólag azért tettem, hogy ne érje sérülés Györgyev benedeket. Itt ma nem érte semmilyen sérülés Bácska Jánost, a velem folytatott beszélgetésben, vagy ha igen, majd ezt a maga módján orvosolni fogom. Nagyon szépen köszönöm Klein Péternek, hogy restaurátori tevékenységet folytat, vagy legalábbis az álványt már felemelte, vagy felépítette volna annak érdekében, hogy helyrehozzon lőcsebeket, de előbb várjuk meg, hogy azok a lőcsebek legyenek, és csak utána emeljünk Klein szeretnék kellemes hétvégét kívánni. 8 óra 35 perc van, inkább 36 06 9099 99 és 06 36 7, 7 telefonálnak, akkor adok időt, ha nem, akkor felhívom Újhely Istvánt, Újhely Istvánt ismerve lehetséges, hogy mindjárt egy másik programra fog rohanni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Azért ezeket a beszélgetéséket vegyék majd figyelembe akkor, amikor a 444.hu velem kapcsolatos írásait olvassák. Senki? 061-489-0999 és 06 3677 1161. Először Jó régen, kívánok. Én azt nem értem, hogy bácskajú, lehet, hogy mindenben volt. de akkor is miért kell alagánsra viselkedni az emberekre? Ez a visszapaszító. De erre, a... erre adott választ, ő erre így tud reagálni. De hát, a, de, de így nem lehet. Hát tanult ember, hát... Ne. Erre próbáltam felhívni a figyelmét, amit Klein Péter így... Euh, figyeljen, azért erről beszéltem tegnap, tegnap előtt csak más vonatkozásban. Tehát az a politikai légkör, ami most van, abban azt gondolja el, hogy alapvetően egyébként olyan elemek keltenek hangulatot, akik soha a büdös életben nem állnak ki olyan szituációban mások elé, média vagy bárki elé, mint ahogy egyébként ezt a bácskai adott esetben rosszul megteszi. Tehát elképesztő az, hogy egy gépezet dolgozik azon, hogy akár a saját embereit is feláldozza annak érdekében, hogy ők hatalmú maradhassanak. És most gondoljon arra, vagy azokra, akikre akar. De ez egy gépezet, amely teljesen tudatosan működik. Hozza önt ki a sodrából azért, hogy mások azt mondják, hogy maga mekkora fafej, miközben nem azt látják, hogy magának igaza van, hanem azt látják, hogy vörös vörösfejjel üvöltözik. És ha a média képes a vörösfej üvöltözést euh, adni, miközben nem beszél a lényegről, akkor ráadásul az esély is kicsi arra, hogy kiderüljön, hogy önnek egyébként igaza van, miközben egy prepotens, utolsó senkiházinak van beállítva. Köszönöm. Szívesen. Ez a kejfejöntség. Nulla. Igen. Ceglidzi Zoltán és Lattner Zoltán nagyon jó tették, hogy nem vállalják el a veszélytéket. Nem vagyok kíváncsi Péterre tekintetben a véleményedre. Hozzátéve, hogy egy olyan feladatot veszel át tőlem, ami senki, amit senki nem bízott rá. Tehát azt is meg Péter, hogy te egy számúra nagyon fontos ember vagy, de az biztos, hogy bizonyos műveletek elvégzésére csak akkor ennék hajlandó, hogyha téged korhatalommal tartanának távol. Nem veszed észre azt, hogy milyen kárt tudsz okozni a telefonjaiddal. Mint, hogy azt se veszed észre, amikor jót teszel. Csak mész a fejed után. Tök szerencs, hogy eddig senki nem kázolta. 06148909999 és 0636771161 másodszor. 06148909999 és 0636771161. Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, az Újhely Istvánnal folytató beszélgetés, utána mai műsor véget ér. 5 percig még lehet, hogy maradok, az a zárózene lesz. Ennyi. Köszönöm egész heti kitartó figyelmüket. Lehet? Elnézést a csúszásért, de ha csak annyit mondok, hogy Bácskai János és Karácsony Gergely volt előtted, akkor kés csoda, hogy nem 11-kor hívlak. Kom, meg már nem értél volna utol. Tudom, azért sem mertem tovább húzni, mert figyelj, te mint a kengyelfutó gyalogkakuk olyan vagy. Tehát nyolckor még a kávintéren téren, vagy kilenckor már a nem téren vagy, amit kiejteni se lehet. Azt meg végképp nem érti az ember, hogy hogyan tudsz oda jutni. Nem lennék a családtagod. Te ugyanazt állítod, hogy mindenkivel eltöltöd a, azt az időt, amit kell, de... Hát és de ezen a héten a fiam volt, és most készülünk az érettség de nem vagy olyan, mint az amerikai filmekben, hogy csak az utolsó pinatra érsz oda, amikor már nincs ott senki. Nem de a boldogás éppen csak, hogy beestem, de ott voltam. És két éves volt az én gyönyörű kislányom, hogy azért van. Jó, meg figyelj, nagyon fontos az unió, de a gyerekeit fontosabb. Ezt csak így mondom neked, mint a Egyszer megkérdezte a lányom, hogy mennyire szeretem, ez évekkel ezelőtt volt, és mondtam neki legalább annyira, mint a munkámat, és akkor azt mondta a lányom, köszönöm szépen, és én soha nem fogom elfelejteni. Ne ilyen, ezen hát, az ő, úton. Miatt, mi, de miatt, miatt tud dolgozunk? Bár mondtam itt a páromnak, hogy szerintem a legkisebb kislány, csak az annyira fog emlékezni ebből az időszakból, hogy apa és a telefonja, mert hogy amikor mondjuk a kis tejcsét adod neki, akkor is a telefonom. Jó, de ez nincs adom, jól. Ez nincs években. jól. Ez az időszak. Ez, ezt is vállaltam. Azzal, hogy az ember a barikáda De a gyerek, a gyerek, az nem vállaltam, az az amikor a az, az, az, az, az, az szegény gyerek nem tehet arról, hogy az apja ilyen fontos ember. Az olyan hinna, így, hogy az két emberhez hozzátartozik a telefonja. Tehát van olyan kész, balkész telefon. Igen, Attak azt akartam mondani, hogy annyira ismersz, hogy nem ilyen blöd és hiteltelen, hogyha azt mondom, hogy értük is küzdünk. Tehát amikor az ember konfliktusokat vállal, akkor értük is csinálja. És hát nyilván lesz majd korszak, amikor erre ma úgy emlékszünk vissza, hogy érdemes volt küzdeni. Újhely István, neki harangoztak válogatott nyílt levelek a NER ellenzékéből és Orbán Viktor félbevágott feje van rajta, mint úgy félbevágott feje, hogy a, az arcának. A... Pontosítsuk. Igen, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Hát a Nem, nem, nem, nem, nem, nem, félbevágott, hogy az orra. Tehát, hogy, hogy most csak azon gondolkodom, hogy a jobb vagy a bal fele ez, de hogyha szembe állunk vele, akkor a jobb felét lehet látni, amint tekintetét valahogy oldali irányba viszi. A harangoztak neki, nincs félbevágott feje, tehát nincs semmi dop men effekt. Nem futbaloznánk miketten a miniszterelnök úr fejével, ilyen eszünkbe se de senki másnak a fejével. Miért ő van a címlapon? Mi nem te? Mert az ő, az ő rendszeréről szól. Ezek az én vasárnapi leveleim, hogyha a vádjúhallgatók nem ismerik a Storyt, minden vasárnap, 2014. július 26-a óta. Tehát most már 241 jön, ha jól emlékszem, a sorba. Esetleg egy karácsony maradt ki, meg egy-egy ilyen ünnep, amikor az ember nem közéleti írásokat tett közzé. Akkor jelentette be Tusványoson a miniszterelnök, hogy ő egy illiberális államot épít, és megcsinálta ami nem a nyugati demokráciáknak a sajátossága, egy emberre épülő autokrata rendszer. És én azóta vasárnapoként közlöm ezeket a nyílt leveleket, és rájöttünk arra, hogy ez az öt év, ez tulajdonképpen ezek a vasárnapi írások egy tökéletes látlelete, ahogy a, a kor elterjedt tökéletesen. Ezzel a kiadóvá a, a kockázatot egyébként? Mivel? A hát, magával a könyvben. Nem hiszem, hogy vállalnak kockázatot. De hát te azt gondolt, hogy a... beváltja hozzá hozzáfizet reményt? Már azt látom, hogy komoly érdeklődés van. Nyilván nem ez lesz a, a első számú könyvapiacon, hiszen egy szűk kör az, akik a közélet iránt olyan szinten érdeklődnek, hogy leveszik a polcról ezeket a leveleket, de egy elég szép kis feszállítás. Hányodik könyvedős? Pápai Gábor. Első könyvem, úgy, hogy is izgalom, várom a ma 11 órás. Könyvem, Ugye ez az is van könyvesboltban lesz. Um, én rangrejtve beszélgettem arról, Filipov Gáborral, nem kiejtve. Ugye nem bonyolult egy szituáció. Lehet tudni azt, hogy lett volna egy könyvbemutató két személlyel, plusz a karikaturistával, és lehet azt tudni, hogy Somolyi Zoltán és András. Stumf András lesznek, miközben egyébként nem ők voltak megjelölve. Az, hogy nekem egyébként van-e háttérinformációm arra nézve, hogy valaki, a személyek hogyan kerültek ki és be, ez másodlagos, én erről az elmúlt napokban Na, ne a, a, a mert hogy nyilván te tudod, hogy mi a sztori, akkor osszuk meg a rádió hallgatással is. A Ceglidi Zoltán, akit én elképesztően kedvelek az írásaival, sőt még elmegyek a stand-up estjeire is, aki egyébként ott rendesen kifiguráz minket, de én is jól tudok rövni a saját hülyességeinken. Ceglidi Zoli írta ennek a könyvnek az előszavát, Egy nagyon-nagyon jó írás. És ezért Ceglidi Zolival, és Laknár a beszélgettem volna ma, és ennek a hétnek a, a patkányinváziós politikai diskurzusába helyezve mindenképpen úgy gondolták, hogy most nem tehetik meg, hogy odaülnek, mert hogy várhatóan ott lesz a teljes hirtévé és közszolgálati média, és nem akarnak meg... És ők egyébként, ha oda elmennek, akkor ők nem tudnak távolságot tartani a patkányozástól, de közben azonosságot vállalni azzal a könyvvel, amiben adott esetben Törölve adott esetben valaki az előszót írja, hiszen ennek, a, a, ennek megfelelően az előszót is meg kéne tagadni. Igen, szerintem az, ami most történik ezekben a napokban, ez is a rendszer része. Tehát jól jellemzi azt, hogy mi alakult ki Magyarországon. Lehetne erről beszélgetni, Én mondtam Nekik, hogy uh, nyíltan tudunk beszélgetni, tehát nem kell velem finomkodni. Hát erre a miketünk beszélgetése a, a válasz, amelyet Télda. egyébként az index is. Nem lehet azt mondani, hogy a mi beszélgetésünk hatására adtad ki a Facebook közleményedet, de benne van az, hogy olyan emberekkel beszélgettél, akiknek te adsz a véleményére, az már csak híjúsági kérdés, hogy én benne vagyok-e vagy sem. De én azt benne mondtam van, a hét folyamán, de azt mondtam a hét folyamán, hogy keresem azt az embert, aki egyébként egy ilyen korrekcióra képes, mint te, Beleértve, hogy lehetséges, hogy 28-szor volt rossz helyen, de aztán a végén mégiscsak a jó hely felé törekszik, és akkor most már csak az a kérdés, hogy akkor mit tekintünk fontosnak, hogy 28-szor volt rossz helyen, vagy hogy hova törekszik. Én az utóbbira hívtam fel a figyelmet, beleértve, hogy ember legyen a talpán, beleértve ide Bácskai János, és akit én pontosan megértek, hogy az őt ért provokációk, vagy amit ő provokációnak él meg, miközben az egyébként azok által, akik elkövetik, nem provokáció, vagy te, aki egyébként ellenzékben szenveded el mindazt, amit a hatalomban, szemben gyakorol, miközben a hatalom úgy gondolja, hogy rendesen viselkedik. Tehát, hogy ez az emberben frusztrációt, feszültséget, a legkülönbözőbb dolgokat kelti, aminek következtében olyan reakciók vannak, amelyekkel ma a média többet foglalkozik, mint azzal a törekvéssel, ami adott esetben mögötte van. És nem értik azt, amit egyébként te múltkor nagyon jól elmondtál, de nem érthetik, hogy a te Bangoni melletti kiállásod, adott esetben nem is a Bangoni melletti kiállásod, hanem amellett a kiállásod, hogy a pártod ne essen darabokra egy olyan szituációban, ahol bangonét el lehetne marasztalni, de annak a rövid távú következményei annyira borzasztóak lennének, hogy a hosszú távú következményekkel már számolni se kell választási kampányban vagyunk három héttel a választás előtt, uh, ilyenkor uh, egyben kell tartani mindent, rendszert. Nem üretlenül De nem értik ellen. az emberek. De térjünk, tudom, e, ettől még nekem ez a dolgom. Térjünk vissza, egy fél pillanatra arra mert szeretném a nagy is meghívni, hogy ha van valakinek kedve még 11 óráig odaér. Tehát itt az őrkény... Szent Isván körült 26 26, Csodálkozott el uh, Somogyi változó, Zoltán és Stumf András, akik nyilvánvalóan tudták, hogy mások helyet ugranak be. Persze, elmondtam nekik, tehát nem akartam hazudni. Mind a ketten elvállalták, és én meg azt vállaltam, és Stumf andrás például ismerjük, hogy hát nagyon nem egy környezetből érkezünk a politikába, vagy éppen a mai mutatóra, Azt vállaltam, hogy Teljesen nyíltan és, és külkeményen beszélgethetünk, tehát nem kell a könyv szerzőjével finomkodni, de mégis a történet arról szól, hogy hogyan épült köré. De én, ha jól értem, ja. akkor a neki harangoztak, az valójában egy sajátságos történelmi az elmúlt pár évről. Pontosan így van, jól látod, és, és biztos vagy benne, hogy neki maj... harangoztak? Magyarázzuk meg. Igen. Látod, mennyire egy strofra jár a fejünk? Ezt mondtam. Minek szól a cím? Illetve azt kérdezem, hát, hogy biztos vagy minden... abban, hogy neki harangoztak. Minden egyes vasárnapi levélnek az a vége, öt éve, ugyanaz a két mondat, hogy a tusványosi beszéde óta, a miniszterelnök beszéde óta én igyekszem figyelmeztetni a magyar társadalmat, hogy mi az, amivel szembenézünk, és ez most egy vészharang kongatása. Minden egyes vasárnapi levélnek ez a vészharang kongatása a vége, és a kiadóval közösen döntöttünk úgy, hogy hát nyilván egy kicsit figyelmeztető is a cím, hogy ez lesz a címe is a közöbben. Szerinted nekem, ha május 8-án szereplést vállalok veled, és jából Benedekkel a második Facebook Live-on, akkor ugyanazzal kellene számolnom, mint amivel számolt Ceglédi Zoltán és Lapner Zoltán és arra való hivatkozással lemondták a mai szereplést? Nem, biztos, hogy nem. Másrészt meg azért, hogy csak Szerintem benne van a a Zoriknak, mindenki Zorinak is a mostani döntésébe az, hogy ez egy sajtónyilvános esemény, és biztos, hogy lesz provokáció. Tehát ők ebben nem akartak... De nem az a legény, aki állja? Én vagyok a legény, aki Ja, Nekem okay. ez a dolgom... Jó, én neked nem állt szándékomban lemondani, azt kérdezem tőled, De hogy baráti... Szíveset, és van egy tisztelet neked, hogy itt De az a... De a, a, a, a baráti szándékaid nem... és a baráti szálaid ezen két ember iránt neked, neked, neked változatlanok? Tehát ezt egy... Változatlanok. Egen. Változatlanok is a nagy tisztelettel olvasom az életet. Sajnálom, élesenket. hogy nem, hát, nem engem kértél is. fel. Nem úgy értem De. a második menetben. Első második menetet nem vállaltam volna el. Az első menetet sajnálom, hogy nem voltam harmadik. De veled, veled szeretelünk, és én... Nem arról beszélek, hanem arról, hogy az a dilemma, amit te okoztál a szerepléseddel, hogy az nálam vajon ki tudta volna el váltani az, hogy lemondjam, Uh, nem, nem. A, nem akarok semmi olyasmit mondani, aminek nincs jelentőség, hiszen nem voltam felkérve, így aztán nincs az a kockázat, illetve az a kockázat, amit itt most megfogalmaznék, az nem áll fenn. Én emberileg, mint szakmailag, mind emberileg nem tudok egyetérteni ezzel a döntéssel, de semmi közöm nincs hozzá. Én meg, meg azon a fronton vagyok most, ahol tudomásul veszek minden ilyet, nyilvánvaló, Jó, csak nehogy bangoni helyzetébe elég. kerüljenek. A kötetről Újhely Istvánnal, tehát Ceglédi Zoltán és Lakner Zoltán politikai emlentők helyett, Somogyi Zoltán és Stump Avdás beszélgetnek, moderátor László a Kossuth kiadó kommunikációs vezetője. Az eseményt Kocsis András Sándor, a Kossuth kiadó elnök vezérigazgatója nyitja meg. Újhely István, neki harangoztak válogatott nyílt levelek a NER ellenzékéből ma. 11 óra, akkor az Őrkény István könyvesboltban. Önök nem termék termékmegjelentést hallottak, de akár annak is lehet. Köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm. Újhely istván hallottak. 061 0999 és hat egy pontosan egy ideig, ameddig a Last Train Home kitart. Sosem múló hálával gondolok a civil rádióra, amely hát konfliktusát tekintve nem összehasonlítható az, amiben a újhelyi került, és én a 444.hu húj voltából, de az, ahogy ott és akkor viszonyultak hozzám és a tevékenységemhez, pontosabban a tevékenységemhez és hozzám, ezt tudom kívánni mindannyiuknak, nem újhely Istvánnak, mindenkinek. Abban is volt szerencsétlen mondat, azzal kapcsolatban is elhangzott mondat, de ugyanakkor egy olyan kiállás volt, amelyet én ma Magyarországon fontos témákban, amelyek egyébként köznyilvánosak, tehát más is tud róla, gyakrabban is szívesen tapasztalnék. Uff, én beszéltem. 06148909999 és először. És ha azt kérdezik, hogy egy ilyen kétórátor kurvára el lehet-e fáradni, akkor azt tudom mondani, hogy annál jobban. 0614890999 és egy másodszor Jó reggelt. Jó reggel, kívánok én az új helyét már régóta ismerem, de most úgy érzem, hogy kezdő valahogy kinőni magát. Nem tudom, hogy hol változott a dolog, de mintha valahol megtalált volna egy hangnemet, egy stílust, egy elszántságot, egy arcot, szóval érdekes. Gyurinak boldog születésnapot kívánok! 0614890999 és 063677161, senki többet? Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy legközelebb érőlebonyolítások kejfejancsira május 6-án hétfőn kerül sor Ivett és Frida napjára, márha nem ez volt az utolsó, de kísérleti műsor. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy május 13-án hétfőn Szervác és Imola napján nagyon messzire jölt ember lesz. Az Aquarium Club volt lokájában Bakácsal Filippovval és addig nem halok meg velem. A belépés díjtere, díjterem a belépés díjtalan Aquarium volt lokál. 95. ötven ötven 40 Minden a kísérleti vizsor, minden a putos oldás. 35 Közben az ég is beborult. 25 15 Tíz. Tessék. Jó pihané, és köszönöm a jogást. Én is köszönöm a figyelmet. Kettő. Egy. Laci, te jössz.